Ich habe das alles langsam geschrieben und darum probiere ich jetzt, dass ich es langsam lese. Bloß eine Geschichte. Überall ist Krieg. Er ist einer gekommen und er hat das Flimmern mitgebracht und ein Jedi hat gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Acht Köpfe sind in Tee und ein Jedi hat gewusst, wer halt an der Reihe ist. Sie ist drauf und die anderen Simi haben einfach weitergessen und haben versucht, dass sie an eine Köpfe, so tief wie es geht im Vorderdruck stecken. Bloß sie hat kein bisschen mehr abgebracht. Es war Montag. Ja, Montag muss gewesen sein. Das heißt, es war der Tag nach dem Tag, an dem sie sich alle in ein ins Gewand und die Glocken den ganzen Tag leiten. Und das Flimmern hat zugenommen an den Montag, die Luft war erfüllt davon. Die anderen haben weiter gegessen, sie alle haben gewusst, es ist ihr Tag, nicht der Einer. und sie ist da gestanden und hat zum noch angefangen. Die Sonne ist gerade aufgegangen an den Montag und sie hat gewusst, sie wird es heute nicht mehr untergesehen. Sie hat oder sie hätte das Gefühl nicht beschreiben können, Sie hat ja bloß immer am Rand mitgewirkt, wie für die anderen vor ihrer Motorbahn ist, aber heute, das war ihr Montag und sie war überwältigt von dem Flimmern in der Luft. Sie hat gewusst, dass heute die Sonne immer untergesickt und wenn sie es irgendwann einmal weißt, mein Lieber, dann weißt du, dass es nichts mehr zum Dazulernen gibt. Du weißt, dass da die Zeit um ist und wenn ihr da irgendwann jemanden angeschaut hättet in dem Moment, dann bin ich mir sicher, er hätte aus alle Scheißtag Sonntag gemacht und es hätte kein Montag mehr kümmer gebrauchen, weil sie jeden Tag ihr ein schönes Gewandtag gehabt hätten und alle Tag hätten die Glocken gelegt. Aber es hat ihr da keinen angeschaut in dem Moment, selbst er nicht, wie er die Tür aufgemacht hat. Ja, nicht einmal er hat ihr da angeschaut und gerade weil er nicht hingeschaut hat zu ihr, ist er aus einem ganz normalen Tag ihr Montag geworden. Das Flemmen hat zugenommen, um das unerträglich geworden, wie die Stalte aufgerissen worden ist und zwei einer reingekommen sein. Stellen wir uns jetzt einfach einmal ganz kurz vor, sie hätten so Dingerkinder wie wir und genauso fühlen und genauso sehen. Ich weiß ja nicht, ob das schon mal irgendwann erforscht hat, wie ihr gut denkt, zieht oder fühlt. Aber wahrscheinlich hat es noch gar erforscht, sonst taten sie ja doch das alles nicht an. Aber heute, jetzt da, stellen wir uns ganz kurz vor, hätte so hätte sie hätten so Dingerkinder wie wir. Was hätt ihr sich wohl denkt, hä? Ich glaube, sie hätte sich dasselbe Dinge wie mir, dasselbe wie ich, ein bisschen nur. Bloß ein bisschen nur da bleiben dürfen. Da, wo es alles gekannt hat, an jedem Baum, an jedem Vogel, an jeder Blume, das Schreien von den Kindern und die Leit, die sie mit Mille geholt haben jeden Tag, das Streicheln und das Graulen. Ja, sie wollte einfach nur ein bisschen da bleiben dürfen. Sie hat gefroren, was gestern nur so warm war, und sie wo ganz allein, was gestern nur keine Einsamkeit gegeben hat. Warum? Warum hat ihr da keiner in die Augen geschaut und aus allen Scheiße da, da gemacht? Warum? Hey, warum haben wir ihr da nicht zugestehen können, dass sie genauso denkt und genauso sieht und genauso fühlt wie mir? Die Hinterfüße sind wieder plötzlich eigentlich und ein unsagbarer Schmerz hat ihr die Tränen in die Augen gedrückt. Heute war ein besonderer Tag für mich. Ich habe meine Schuhe gekriegt. Ich trage meine alten Schuhe schon auch noch, aber die Schuhe hat mir mein Bub gemacht. Ja leider, mein Bub ist schüster geworden. Ich sitze unter seinem Baum und sehe 32 Jahre über mir in den Himmel aufgerogen. Vor 32 Jahren habe ich ihn pflanzen lassen und da war er schon 35 und über 10 Meter hoch. Ich sitze da so, dass ich seine Brüder im Auge habe, der Dustin Tonnen kriegt und der Robert der Rotbuche. Und ich erinnere mich an jeden Ast, der dazugewachsen ist und ich kenne jeden Quadratzentimeter Rinden. Manchmal glaube ich sogar, dass ich die Vegel kenne und deren Kinder. Ich sitze da und schaue 32 Jahre zurück und der einzige Kontakt zur Außenwelt sind die weißen Streifen am Himmel, die mich wissen lassen, dass alle bei noch nicht loslassen haben können. Ich bin jetzt 73 und seit 220 Jahren ist in der Gemeinde Marzollkorg mir Weg immer und es wohnen nur 611 Menschen da. Die Häuser, in denen ich gar mehr wohne, haben wir zurückgeben und aufgemacht und wir können zuschauen, wie sie die Natur alles zurücknimmt, Stück für Stück. Vegel haben ihre in Nester in Wohnzimmer baut und Baumkronen drucken sie durch Haustiger durch. Seit 22 Jahren ist kein Kind mehr aufgekommen bei uns und so sind unsere Kinder immer Kinder für uns. Und wir haben ihnen versprochen, dass wir später die Ehren werden, da dürfen sie uns dann vordern und dann Hintern wischen und sie dürfen uns an die Hände nehmen und über die Straße führen, wenn wir auf ein Kindergeburtstag gehen zu einem Freund. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir gehen von dieser Welt und vor allem, wir haben uns dazu entschieden, wann wir gehen. Mein Gott, war das ein Wahnsinn, die ersten acht, neun Jahre, bis wir gemerkt haben, dass wir wirklich bloß dieses Dorf wollten und nicht die ganze Welt. Oh Gott, war das ein Wahnsinn. Menschen sind verfolgt, geschlagen, eingesperrt und ermordet worden, weil wir eine Straße gesperrt haben. Unsere Kinder haben wir nicht mehr ausgelassen, Kinder, aus Angst, dass sie nicht mehr heimkommen, weil sie vier Kilometer Umweg fahren haben müssen. Vergewaltigt haben sie und plündert. Dabei wollten wir bloß dieses Dorf und nicht die ganze Welt Wir haben uns eines Tages losgesagt von euch da und haben uns gefragt, was uns gehört. Die Welt. Ja, sie gehört uns und nicht euch oder ihr oder er. Uns kehrt Und wir haben endlich angefangen, dass wir auf ihrer Lehm Und wir haben nach unseren Regeln gelebt und nicht nach den Eiern. Wir haben keinen mehr in unser Dorf einlassen, der nicht bereit war, dass er alles hergibt, weil er alles gekriegt hat dafür. Nach ein paar Jahren hat es keine Autos mehr gegeben, keine Fernseher, keine Toaster, Keine Föhne und keine Trockner haben? Die Kartoffeln wachsen nicht besser oder schneller, wenn es an einem Tag ist, wo du deine Haar geföhnt hast. Wir wollten einfach nichts mehr haben. Wir wollten einfach wieder mal was kriegen. Und wir haben alles gekriegt. Und wir haben unseren eigenen Strom gekriegt und unser eigenes Wasser haben wir gekriegt. Und wir haben uns entschlossen, dass wir uns nicht mehr vermehren, bis wir es im Griff haben und sind dadurch unerpressbar geworden und mutig. Wir haben wieder ein Gewissen gekriegt und einen Stolz. Ja, genau, hey. Ich habe einen Vertrag geschlossen, ja Leute, ich habe einen Vertrag geschlossen mit jemand, wir haben beide unterschrieben, ich in meiner Handschrift und er in der Seine. Ich glaube am Montag war es, ja, am Montag ist es gewesen, wie ich aufgestiegen bin und meinen Faden gießen wollte. Ich habe die Gießkanne genommen und ich bin über die Balkan den ersten Stock umgestiegen. und genau in dem Moment, wo ich die Gießkanne mit zwei Händen nehmen wollte, da wollte er unterschrieben Und er hat mir eine Watschen gegeben und ich bin zwischen die Balken runtergefallen, mit dem Kopf heraus auf die archene Werkbank von meinem Opa, die vier Meter weiter drunten gestanden ist. Im ersten Moment habe ich gar nicht gewusst, was los ist, bis ich das Blut gesehen habe, das auf dem Teppich getropft ist und das mir warm über die Brust runtergelaufen ist. Langsam müssen wir kommen. Ich war doch gerade noch da drum und jetzt bin ich da hier blirrt. Ja, bin ich gefallen oder was? Ja, dann bin ich gefallen. Er hat unterschrieben. Und ich habe mich ganz bewusst nicht sterben lassen. Ich habe die zwei Mikrofonständer da sehen und ich habe gewusst, ich habe mich ganz bewusst nicht sterben lassen. Die rechte Hand habe ich an meinen Hinterkopf gedrückt und mir das Blut zwischen den Fingern durchgerunnen, ein bisschen schwindelig war mir, und dann bin ich ans Telefon gegangen, habe meine Frau gerufen und dann erst den Krankenwagen. Ich habe alle meine Tieren aufgemacht, habe mich in Hausgang und habe auf den Notarzt gewartet. Ich war ganz klar im Kopf und dann leid. Dann habe ich was sehen dürfen, was nie viele Menschen sehen dürfen, wenn sie dann auch noch weiterleben. Ich habe meine Augen sehen dürfen, und ich habe gesehen, dass dieselben Augen waren, dass solche Augen waren. Ich habe mich dort links sehen dürfen mit dem Bewusstsein, dass ich jetzt sterben muss. Und ich habe genau dieselbe in meine Augen gesehen, was ich in ihre Augen gesehen habe. Ich habe genau dieselbe gedingt und ich habe genau dieselbe gefühlt. Ich wollte einfach nur nicht sterben. Ich wollte nur ein bisschen da bleiben dürfen bei meinen Kindern in unserem Garten. Mit unseren Baum, mit unseren Fädeln. Da, wo ich alles Kind hab. Ich wollte einfach nur nicht sterben. Nicht, weil ich Angst gehabt hätte davor, nein. Ich hab gewusst, ich bin noch nicht fertig und ich muss nur einmal kommen. Ich wollte einfach fertig machen und nicht mehr kommen müssen. Aber ganz egal, was ich wollte, in dem Moment, ich habe es nicht mehr in der Hand gehabt. Und ich habe mich entscheiden lassen müssen, was aus mir wird. Ich hätte mich sterben lassen Kinder. Und es hätte sich nichts geändert auf der Arbeit. Es war alles genauso weitergegangen wie immer. Der Regen, der Sonne, der Wind, Winter, Frühling, auf die Welt kommen wir und sterben. Nichts hätte sich geändert. Aber wofür ich hätte ich mich dann meine Augen sehen lassen? Und wofür das Bewusstsein? Da drüben bei ihm brauche ich kein Bewusstsein und keine Augen. Nein, ich habe mich leben lassen mit der Erinnerung an meine Augen und dem Wissen, dass er allmächtig ist und dass das seine Art und Weise ist, einen Vertrag zu unterschreiben. Und in dem Vertrag sind ein paar einfache Regeln gestanden, an die ich mich augenblicklich gehalten habe. In dem Vertrag ist gestanden, dass ich mich nie wieder anmaßen werde zu glauben, dass ich was Besseres bin, als irgendein anderes Lebewesen auf der Welt. In dem Vertrag ist gestanden, dass wir füreinander sorgen und aufeinander aufpassen werden. Dass wir uns nichts nehmen, was wir nicht freiwillig kriegen und dass uns nichts zusteht, was wir uns zwingen müssen. Dass wir uns bedanken für alles, was wir kriegen, bis wir wieder in Frieden und Ruhe auf der Welt leben können. In dem Vertrag ist gestanden, dass alles alt werden darf auf der Welt, in der Werte nichts wiegen, bis wir keine Sprache mehr brauchen, weil wir uns wieder in die Augen schauen. Und dann ist da noch gestanden, dass ich weiß, dass ich nur Gast bin auf der Welt und dafür Sorge trage, dass ich alles so hinterlasse, dass noch mir andere übernehmen können und wenn ein Baum übernimmt, ohne dass er krank wird. Ja, ein Vertrag, in dem ich die Welt als Gott anerkenne und sie ist die Einzige, die Unterschiede machen darf, weil sie die Unterschiede erfunden hat. Ein Vertrag, in dem ich den wahren Glauben glaube und leb plus den einen und ich habe nicht die Wahl zwischen dem einen und dem anderen, weil ich weiß, dass es bloß den einen gibt, den einen Glauben, dass ich weiß, dass wir alle Gott sind, weil wir von ihm sind, auf ihm sind und weil er in uns ist. Den Glauben, dass wir uns nicht lieben müssen, sondern dass Respekt klangt. Ja, ein Vertrag, in dem es keine Montage mehr gibt und wir haben alle bei uns ein schönes Gewand und sind sauber. Ich weiß ja nicht so ganz genau, wie das damals war, wie ich auf die Weg bin. Wahrscheinlich war es ein Montag, ich weiß nicht, aber es könnte der Montag gewesen sein. Ich bin auf die Weg gekommen am 24. Dezember und ich habe mit dem Datum auch lange Zeit nichts anfangen können, außer dass wir da über Weihnachten waren dem Tag und ich dann ein Jahre älter gewesen bin. Ja, irgendwann bin ich auf die Weg und das erste, was ich gespürt habe, war, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Am Anfang war es einfach bloß so ein Unwohlsein. Später habe ich dann das richtige Wort dafür gefunden. Krieg. Ja, es war Krieg da, wo ich war und ich bin mitten in dem Krieg auf Weg gekommen. Ich denke jetzt einmal, dass ich trotz allem eine Kindheit gehabt habe wie die meisten in meiner Zeit und in dem Alter. So bin ich nicht misshandelt oder geschlagen worden. Ich habe nicht hungern müssen oder frieren und ich bin dann nicht in den Lumpen umeinander gelaufen. Eigentlich war alles normal und das war es auch blieb, wenn ich nicht weitergewachsen war. Aber ich bin dann am 24. Dezember auf die Weg gekommen und so war alles von vornherein festgelegt. Ohne dass irgendwer irgendetwas dran ändern hätte können. Es war Krieg da, wo ich war, und ich war nicht allein in dem Krieg. Ich habe schon einen Bruder gehabt, der eineinhalb Jahre älter war wie ich, und am Anfang habe ich wirklich geglaubt, dass er schuld ist an dem Krieg. Aber dann bin ich weitergewachsen und habe erkannt, dass man nicht durchs Geborenwerden automatisch auch schuldig wird. Ein Schuldiger, der dran schuld ist, dass man jetzt jede Mark zweimal umtrauen muss, dass man nicht einfach einmal nichts tut. Erst hat man was tun müssen. Arbeiten, waschen, kochen, spazieren gehen, eine die Wohnung, und sparen fast bis zum Geiz, und alle wieder lieren, lieren und lieren. Das gibt's nicht, dass man das automatisch wird. Schuldig. Man kann schuldig werden später, oder beschuldigter werden, irgendwann einmal. Aber von Anfang an ist man nicht schuldig. Dann kann man ja da nicht Menschen auf die Welt, dann kann man ja da Nazis, Rassisten, Moslems, Juden, Türken, oder was der Teufel was auf die Welt. Nein. Da kämen Menschen auf die Welt, definitiv Menschen, Lebewesen, zufällig auf irgendeinem Teil von der Welt geboren, zu dem später irgendwann einmal einer die Türkei oder Deutschland gesagt hat. Wahrscheinlich an einem Montag. Stellen wir uns einmal vor, er hätte die Welt nach seinen Körperteile benannt und ich kann mir einfach vorstellen, dass das Wort Asch schon vor dem Wort Österreich gegeben hat. Dann war heute Deutschland die rechte und Österreich die linke Anspacken von dieser Welt. Und genau in der Mitte drin, da es heute Berchtesgaden oder Salzburg dazu sagen, da war's Arschloch. Und auf der anderen Seite, da wo's heute Australien dazu sagen, da war dann der Schwanz und die Australier waren lauter Schwänze. Oh, da hat man sagen, schau hi, da fahren zwei Schwänze und Lift, an Obersalzberg rauf. Und sie dachten sie umdrehen und hinterher schreien, hello, Arschlöcher, und da freundlich Schlacher, it's nice to see you again. Und mir, ja, mir daten freundlich fürschreien und sagen, yes Schwänze, we are so happy to see you. Nein, mir kommen nicht schuldig auf die Welt. Von Anfang an sind wir unschuldig und mein Bruder war es auch. Aber es war Krieg und in erinnern Augen war er schuld dran, weil er gekommen ist. Und weil er es hat, zum Weiterwachsen, sind es gerade extra nicht gewachsen. Es war Krieg und er ist der Grund für alles geworden. Was nicht funktioniert hat. Und es hat nichts funktioniert in dem Krieg. In keinem Krieg funktioniert irgendwas. Wir sind miteinander aufgewachsen und in all den Jahren, die wir miteinander im Krieg waren, hat er die Funktion von einem Schutzschild gehabt für mich. Alles hat er abgeregt. Die leichten Verletzungen, die Schweine und natürlich auch die Unheilbaren. Er war immer vor mir. Er war ja der Grund. Er war schuld. Er war der Erste, bei mir war schon wurst. Er war der Schuldige. Ich habe schon meine Querschläge abgelegt, aber das ist alles mit der Zeit verheilt, weil mein Bruder waren die Verletzungen unheilbar. Da sitzt er heute und versucht, dass er seine Schuld verdrängt und weil er so mit Verdrängen beschäftigt ist, kann er nichts anderes mehr tun. Er sitzt bloß da und verdrängt und verdrängt. Ich habe so viel mit ihm geredet und ich habe so viel mit ihm geredet, aber er ist seine Verletzungen erlegen und er hat aufgegeben. Er war der Grund, dass zwei Menschen haben zusammenbleiben müssen, die bloß einen kurzen Augenblick von der Ewigkeit wollten. Und eigentlich nichts anderes als diese eine. Und es steht ihnen auch zu. Ich bin sicher, dass sie sich nicht einmal hätten lieben müssen. Respekt hätte gelangt. Respekt vor der Unschuld. Respekt vor dem Lebewesen. Respekt vor der Welt und vor Gott. Nur Respekt hätte es dazu gebraucht. Und der Krieg hätte nicht stattfinden müssen. Sie hätten einen respektvollen Weg suchen und finden müssen, dass mein Bruder aus ihrem Krieg, und es war ihr Krieg, Raushalten. Respekt war die Konsequenz gewesen, dass sie sich nach der Geburt von meinem Bruder sterilisieren lassen und der Familie war viel leid erspart geblieben. Aber sie haben sich für Krieg entschieden und je älter das wir waren sind, umso größer ist der Krieg geworden. Mein Opa, meine Oma, meine Onkel, meine Tanten, Cousinin, Cousin, wir alle waren in den Krieg und jeder hat geschaut, dass er da irgendwie heil rauskommt. Wir waren alle nur bloß kleine Kinder und schuldlos. Schuldig das sind wir erst viel, viel später geworden. Mein Bruder war ein kleiner Bub, der nichts anderes wollte, als dass er nicht friert und nicht hungert, der in angenommen genommen werden wollte, zu dem er sagt, das redt schon wieder, wenn er sie weh hat. Er war ein kleiner Bub, der nicht an alles schuld sein wollte, der sich zu überkuscheln wollte und auf den irgendwo aufpasst. Er war ein kleiner Bub und unschuldig und an dem Tag, an dem sie ihm seinen Kopf abgeschossen haben, ist die ganze Welt schuldig geworden, dass sie wieder einen Sohn Gottes an der Kreuz hinknogelt haben. Ich kann mir nur genau erinnern, wie sie ihm seinen Koffer abgeschossen haben und mir läuft es kalt über den Buckel runter, wenn ich denke. Wenn ich die alten Bildern anschaue aus dieser Zeit, dann fallen mir die Augen auf von ihm und ich sehe genau dasselbe in seine Augen, wie ich in ihre Augen gesehen habe. Es war ein schöner Wintertag und es hat geschniehen und geschniehen und geschniehen. Ich glaube, es waren Ferien und wir haben lange draußen bleiben dürfen in unserer Schneeburg. Es war schon finster. Wir waren kleine Burm und Tindeln, die kurz nicht angeregt haben und glücklich wie Kinder sein sollen. Wir haben gespult und gelacht und miteinander Schneeburg gebaut und vergessen, dass wir schuldig waren. Mein Opa geht raus aus der Haustür, weil er aufs Klo gewollt. Das Klo war damals noch draußen. Erst später haben die Leute angefangen, dass die Teile einig Teils Mein Opa geht raus und wir alle haben natürlich sofort mit Schneeballen bombardiert und er hat sogar noch ein paar zurückgeschmissen. Oh Gott, kein Krieg, keine Schuld, keinen Grund hat Wir waren einfach bloß Kinder. Wir wollten lustig sein, frech und haben gelacht und geschmissen. Aber es war Krieg und urplötzlich ist eine Bombe explodiert, die mein Bruder in den Koffer abgerissen hat. Irgendeiner von uns hat mein Opa im Gesicht getroffen und die Brühe war hier und wer anders als mein Bruder hätte die Rolle von einem Schuldigen übernehmen können. Wir alle, jeder von uns hätte sein Kinder. Aber mein Opa packt der Schneeschauf und läuft schreiend auf meinen Bruder zu. Und ich weiß heute, nach so langer Zeit, dass er das schlagen Er hätten ihn ohne mit der Wimper zum Zucken, der schlau wie ein Hund. Er hätte ihn umgebracht. Er rennt auf meinen Bruder zu. Und ich werde es aufrehren. das Schreien, die Angst in seine Augen, das Hoffen, dass einmal nicht er ist. Das Davorlauffer mit die Arme über dem Kopf und das verstecken müssen. Oh Gott, ich werde es nie vergessen, wie er spät in der Nacht heimgekommen ist, mit seinem verrutzten Gesicht. Stundenlang ist meine Mutter am Wohnzimmerfenster gestanden und hat gewartet auf ihn. Wir haben ihn so lange gesucht und keiner hat gewusst, wo er war. Ich weiß bis heute noch nicht, wo er war. Er ist reingeschlichen, es hat ja kein Ausweg gegeben. Ich weiß nur, dass er nicht geschimpft worden ist von meiner Mutter. Aber wie ich es auch angesehen habe, habe ich gewusst, dass er schon auf dem Hänger war und dass sie blutverschmiert auf seine Gedärme rumtrampelt sind. Mein Bruder hat Todesangst gehabt. Und wenn irgendein Lebewesen auf der Welt Todesangst gehabt hat, dann war es danach nimmer dieselbe. Mein Bruder hat Todesangst gehabt und meine Mutter hat von dem Tag über 20 Jahre Nacht für Nacht am Wohnzimmerfenster verbracht und hat auf meinen Bruder gewartet. Aber er ist nimmer gekommen. Heute ist mein Bruder in einem Heim, der seelisch Behinderte, so sagt man zu den heißer, und tut Mülleimer ausladen oder das Geschirr abbrennen, wenn man sie ihm sagt. Nein, er braucht nimmer Dinge, er hat seine Ruhe verdient. Keiner ist ja ein Bes und ich hoffe, dass er seinen Frieden findet. Ich sitze am Esstisch von meinen Eltern. Sie haben uns heute zum Essen eingeladen und es gibt Ringsverladen und Spätzle und Semigneteln. Ich habe erst viel später zum Fleischessen aufgehört, nachdem ich den Vertrag mit ihm geschlossen habe, habe ich es nicht mehr dürfen, nicht mehr Kino und dann nicht mehr wollen. Wir essen alle miteinander, weil es so selten in unserem Leben, dass wir beieinander gesessen sind beim Essen und sitzen um den großen Tisch um. Meine Schwester ist auch dabei. Ich habe meinen Kleinen auf dem Schoß und ich führte Wir haben uns ein und sind gut drauf. Und irgendwann einmal merke ich, dass man mein Vater so von der Seite anschaut und es treffen sich unsere Blicke. Wir haben uns nicht auf den Daumen geschaut, mein Vater und ich fällt mir gerade auf. Und Aber in dem Moment habe ich sein ganzes Leben näher gesehen. Seine Entbehrungen und sein Hoffen, seine Ängste und seine Wünsche, seine ganze Traurigkeit habe ich gesehen und ich habe gewusst, dass er weiß, dass er nur einmal kommen muss, weil er nicht fertig machen kann. Er war 70 und hat keine Zeit mehr gehabt. Er wird nur mal kommen müssen, weil ihm zu viel abgeht von dem Leben, was nicht bedeutet, dass er nichts gemacht hat. Ich habe gesehen, dass er erkannt hat, dass er ihm einfach abgeht, dass er da sitzt mit seinen Buben auf dem Schoß und nichts sagen muss zu einer, weil alles gesagt ist und weil alles passt. Mit einem kleinen Menschen reden und schmusen, Mit ihm ins Bett gehen und sein Atmen hören und das Zucken spüren, wenn sich der Körper entspannt und schlafen anfangen. Ja, ich sehe in seinen Augen, dass er gerne Kinder gehabt hätte. Das geht ihm alles ab und er wird nicht mehr die Zeit haben, dass er es nachholt. Hätte ja, er sich einmal für uns eingesetzt, einmal auf unserer Seite sein, zuhören und klären. Wir waren seine Kinder, aber wir waren im Krieg und das hätte ich jetzt bald vergessen. Wir waren im Krieg und die Fronten waren verteilt in Wohnzimmer, Küche, Bad, Hausgang, Kinderzimmer, Hof oder der nächste Nachbarschaft, Ortschaft. Und jeden Tag war die Front woanders und es ist bloß darum gegangen, dass du irgendwie rauskommst aus dem ganzen Scheißdreck. Ich war ein kleiner Bub und da bin ich es wollen ich habe meinen Bruder damals nicht retten können. Ich war damit beschäftigt, dass ich rauskomme und habe früh genug erkannt, dass es mit verdrängen nicht schafft. Und so habe ich einen Traum bekommen zum Traum, der mein Leben geworden ist und ich hab meine eigene Gerechtigkeit erfunden, die ich später mit dem Wort Respekt ausdrückt habe. Respekt vor meinen Eltern, nicht weil es meine Eltern waren, sondern Menschen, Lebewesen, die in einer Zeit nicht anders sein haben, Kinder, so wie ich in meiner Zeit nicht anders bin. Der Respekt, dass ich gewusst habe, dass ich einer nichts schuldig bleibe und auch nichts zum Verdanken habe und das ist ein bisschen, was ich einer schuldig bin, das wir einer irgendwann zu gegebener Zeit zurückgeben. Ich werde mich um sie kümmern, wenn sie alt sind und sie brauchen nicht frieren. Es wird ihnen nichts fehlen, wenn sie sein und sie brauchen keine Angst haben und nicht hungern. Sie waren eine Zeit lang meine Eltern und sind später meine Kinder, so wie ich eine Zeit lang die Kinder von allen Menschen auf der Welt bin und alle Kinder auf dieser Welt meine Kinder sind. Respekt hat der Weg gehasen, den ich angefangen habe zum Gehen und Respekt hat der Traum gehasen, den ich angefangen habe zum Leben. Und wenn einer im Glück ist mit irgendwem auf dieser Welt, dann soll ich Schluss machen damit und soll ist mit ihm versöhnen, sonst kann ihr ihr das Bewusstsein nicht zugestehen, dass genauso denkt, genauso fühlt und genauso sieht wie mir. Respekt heißt nicht, dass man den Mund halten muss und nicht nachsagen darf. Heißt auch nicht, dass man stark sein muss und sich nicht wehren darf. Heißt nicht, dass man so etwas gefallen lassen muss und jeden Streit aus dem Weg geht. Streit ist nicht Krieg. In einem Streit gibt es keine Toten und Verletzten, die gibt es bloß in einem Krieg. Ja, so habe ich meinen Weg angefangen zum gehen und ich bin irgendwann daheim ausgezogen, weil ich gemeint habe, dass dann der Krieg für mich vorbei ist, aber da habe ich mich sauber täuscht. Überall war Krieg auf der Welt, nur eine neue Front ist dazugekommen und ich bin nicht verschont Überall war Krieg auf der Welt und wie ich erkannt habe, dass das nicht mein eigener ist, sondern ein Weltkrieg, habe ich mir gedacht, ihr könnt mich doch alle am Arsch lecken und habe angefangen, dass ich auf der Welt lebe und habe meinen Traum Wirklichkeit werden lassen und bin gewachsen. Ich habe mir eine Freundlichkeit angewöhnt, die mich nie vergessen lassen hat, dass man immer nur, egal was gesagt worden ist, grüßt Gott und auf Wiederschauen sagen können muss. Meine Sprache und mein Dialekt habe ich zu meiner Waffe gemacht und nicht einmal in meinem Leben bin ich gewalttätig geworden oder habe geschlagen. Meine Augen haben mich allweil davor beschützt, dass mir irgendwer zu nahe kommt und meine Stimme hat einen Ausdruck gekriegt, der nicht mehr zum Überhören war. Ich bin geworden, was ich allweil war und als was ich auf die Weg gekommen bin. Rasta! Ich hab gewusst, dass ich ewig leben werde und ewig bedeutet, dass ich fertig geworden bin. Ich möchte jetzt nicht jammern oder lamentieren, wie schwer das alles war. Es war überhaupt nicht schwer. Es war mein Weg und bloß ich habe auf, hab auf eurem Gehkinder. Ich habe nicht auf einem Weg Gehkinder. Ich habe eine Zeit lang, wie bei euch herlaufen können, bis eine Abzweigung gekommen ist und ich meinen Weg gefunden habe. Hätte ich nicht erkannt, dass das mein Weg ist, dann war ich allbei noch bei euch. Aber gerade weil ich erkannt habe, dass ich an dieser Kreuzung von euch weg muss, bin ich raster geworden und ewig und kon fertig machen. Nein, euer Weg war nicht mein Weg. Und so viel es erbettelt habt, ich hab nicht bei euch bleiben können. Er war nicht mein Weg. Es war nicht mein Weg, als haben und neidisch sein, verbittert und bess, falsch und feig. Es war nicht mein Weg, dass ich Feinde habe und lieg wie ein Typ, der davor schleichen müssen in der Nacht und eine Freude haben, wenn es andere schlechter geht wie mir. Nein, es war nicht mein Weg, Krieg war nicht mein Weg. Mein Weg war die Kinder und nicht verstecken müssen. Mein Weg war stolz sein dürfen und trotzdem nach einem Streit versöhnen können. Mein Weg war Lachen und Sonn und nicht die Dunkelheit und Angst. Mein Weg war ein Training haben Kinder, der jeder sehen hat dürfen, ohne Schammer und die in der Sonne trocknet sind, die für alle Menschen scheint, auf der ganzen Welt und das Wissen, das immer scheint, Nacht für Nacht. Und so ist es aus uns ihr waren und aus mir ist ich waren. Ich und ich. Ja, euer I, Ja, euer I. Ich. Mein Weg war, dass ich erkannt habe, dass es einen Glauben gibt, der mich nie vergessen lässt, dass ich zwar einer von euch bin, aber der mich nicht zu einem von euch macht. Ich und ich. Ihr und ich. Gott und ich. Ja, euer ich. Ich gehöre nimmer zu euch. Nein, ich gehöre nimmer zu denen von euch, die immer nur Kriege führen, foltern, morden und schlagen. Nein, ich gehöre nicht mehr zu denen von euch, die ich fertig machen können, weil sie selber nur einen haben, der schuld ist. Nein, zu denen wo ich nicht mehr gehören, die Angst haben. Ohne Angst, wäre ich leben auf der Welt, weil ich fertig sein möchte, wenn es vorbei ist und weil ich bis dahin im Frieden mit allen Lebewesen gelebt habe, die sich die Welt mit mir teilen haben müssen und ich mit ihnen. Im Frieden wäre ich leben bis zu meinem Tag und ich werde nicht vergessen bis dahin, dass wir alle an einem Fingerabdruck haben und dass es mir zwei gleiche gibt, in Frieden wir erleben bis zum Schluss. Und bis zum Schluss werde ich von meiner Einzigartigkeit überzeugt sein und überzeugt davon, dass es Zukunft für uns nur durch Frieden gibt. Aber, der Elektroschocker suert und sie schreit auf. Kettenklieren im Stall, Unruhe. Aber der Bauer schreit, ho, ho, ist schon gut, Schreiter, ist schon gut. Und sie, sie schreit auf und rutscht in ihrer eigenen Scheiße aus und bricht sie an von ihren hinteren Hexen. Aber was für ein Schmerz kann größer sein, als das Bewusstsein, dass du weißt, dass du heute die Sonne nicht mehr untergesickst, und das Bewusstsein gestehe ich ihr einfach zu. Das muss ich dir dazu gestehen, sonst werden alle meine Gedanken lügen. Sie treiben es außer aus dem Stall, ihr braucht eine Haxbammel dann Sehne und Haut, und zwingen sie in einen Hänger ein. Aber sie weiß, wenn es da drinnen ist, dann ist es vorbei. Und egal was probiert, sie dreschen es rein, und blutüberströmt steht es plötzlich mittendrin, Und schaut in hunderte von Augen, die heute die Sonne immer mehr werden. Und wenn er nicht gleich losgefahren war, dann hätten sich kleine Locken gebildet am Boden, unter dem LKW. Voller Tränen. Aus denen Augen, die heute die Sonne immer mehr untergesehen werden. Ja Leute. Die Augen waren es, die Augen. Wir hätten eigentlich schauen sollen in die Augen. Und wenn wir wirklich nach irgendeinem Ebenbild von irgendeinem Scheiß Gott gemacht worden wären, dann hätten wir Mitleid gehabt. Ja, Dann hätten wir wenigstens nur ein bisschen Mitleid gehabt mit einer Und zumindest hätten wir probiert, dass wir uns Scheiß doch Sonntag machen. Ja, Dann hätten wir uns bedankt und nicht bloß eingefressen und geschissen. Sie sind hin und her gefallen in dem Hänger und haben sich gegenseitig die Beiche aufgeschlitzt und sind in ihren, in ihren eigenen Gedärme ausgerutscht. Väter, Mütter, Schwestern, Brüder, Fremde und Freund und alle dasselbe Bewusstsein. So sind sie da gestanden und obwohl es nicht in meiner Sprache mit mir haben reden können, habe ich in ihren Augen schauen müssen und mein ganzes Leben hat sich verändert in dem Augenblick. Ich habe gesehen, dass sie genau sehen, was da passiert und sie haben gesehen, dass ich nichts tue, das nicht passiert. Ich habe in ihre Augen geschaut und habe mit ihr da und habe mich dafür geschämt, dass ich nichts tun Kinder und feig war. Ich habe ihre Gedanken gehört und ich habe gehört, wie das Bett hat. Und kein Lebewesen auf dieser Welt war Gott in dem Augenblick näher als sie. Das eine Lebewesen, das sterben hat müssen, weil wir vergessen haben, dass wir da dazugehören. Was haben wir nicht alles für Gründe gefunden für ihr Sterben? Ha? Zu wenig Milli, nicht mehr produktiv, zu alt. Ja, sie hat sterben müssen, weil es alt worden ist. Aber alles auf dieser Welt wird alt. Ich habe Gott gesagt, nochmal alles wird alt auf dieser Welt. Alles muss alt werden dürfen auf der Arbeit. Und wir haben überhaupt keinen Grund gehabt, dass wir uns einmischen. Es muss alles alt werden dürfen auf der Arbeit. sonst geht der Wert verloren und sie war nichts mehr wert. Und deswegen ist es gestorben für uns, weil es nichts mehr wert war. Ja, das Bewusstsein, das gestehe dir einfach zu. Und wir werden in dem Augen nichts anderes sehen, als in dem Augen, die in den Kopf von die kleinen Lebewesen waren, die in Vietnam am ganzen Körper verbrannt vor den Napalm-Bomben der Vogeläufer sind. Es waren solche Augen, es waren genau dieselben Augen. Das hat schon eine Zeit lang gedauert, bis unsere Grenzen wahrgenommen haben und gemerkt haben, dass wir es ernst meinen. Es war alles wirklich gut vorbereitet und sie hätten eigentlich schon früh eher merken können, dass irgendwas passiert, aber sie waren zu sehr mit sich und mit ihrem Blick beschäftigt, zu sehr damit, dass sie einen Schuldigen finden und so haben sie einfach nicht aufgepasst. Wir haben gewusst, dass wir das, was wir da machen, bloß ein einziges Mal machen können und dass es keine zweite Chance gibt. Es war vorbereitet, wie damals der Umzug von Riem nach Erding, bloß dass wir keine Fehler gemacht haben und keine einzige Stimme im Dorf dagegen war. Wir waren uns alle einmal einig, wir wollten einfach eine Einheit sein. Wir waren uns alle einig, dass wir in Frieden miteinander leben möchten und unsere Kinder in Frieden aufwachsen sollen. Wir waren uns alle einig darüber und haben die Regeln gekannt, die zu dem Frieden gehören. Wir haben uns respektiert und sind Lebewesen geworden. Wir haben uns nicht alle geliebt, aber wir haben uns in den Kinder schauen und grüß gut und auf Schauen gesagt, wenn wir uns getroffen haben. Respekt. Im Dezember 97 war es dann endlich soweit. Innerhalb von einer Woche haben 2811 Bewohner der Gemeinde in Mazzoli an eine Konten gekündigt, bei der Sparkasse in Mazol und haben das ganze Geld auf ein Gemeinschaftskonto eingezahlt, das einer aus dem Dorf verwaltet hat. Und 2008, der Bankenrisiko war, sind wir dass uns das Ganze wirklich am Arsch vorbeigekommen. Eine der wichtigsten Regeln hat geheißen, dass alle alles gehört. Es war vorher im Oktober und November schon bei insgesamt 31 Zusammentreffen der 1. Januar als der Tag ausgemacht worden, an dem in und durch unser Dorf kein Auto mehr fahren wird und soweit wie möglich auch kein Auto mehr in unserem Dorf ist. Aber zu dem kommen wir erst ein bisschen später. In einer Woche haben alle alles, was an Geld, Wertpapieren, alles ganze Geld gekriegt haben für Schmuck, Autos, Grundstücke und heiße außerhalb vom Dorf auf ein Konto einzahlt. Keiner hat auch bloß nur einen einzigen Markt besessen und obwohl keiner mehr was gehabt hat, waren nach dieser Woche 2811 Menschen Millionäre. An jeden hat alles gehört und keiner hat mehr Schulden gehabt von Heidel auf morgen. Wir haben alles, was nicht uns gehört hat, im Dorf abgelöst oder tauscht oder anteilig die Steuerschulden, die das Dorf an Deutschland gehabt hat, natürlich von einem Fachmann außerhalb ausgebildet, am 2. Februar ans Finanzamt München überwiesen mit dem Vermerk Rückkauf Gemeinde Mazol. In der Nacht zum 01.01.98 haben wir alle Straßen gesperrt aber oh ja man, wir waren wirklich gut vorbereitet und ich muss heute noch unsere Bauern ein großes Kompliment aussprechen, weil ich weiß, dass wir es ohne Sie nie geschafft hätten. Wenn wir uns Anfang Oktober dazu entschieden haben, dass wir das durchziehen, waren Sie diejenigen, die die meiste Arbeit gehabt haben. Und ich danke Ihnen heute noch dafür, dass ich nie das Gefühl gehabt habe, dass Sie es nicht gern machen. Da um die Zeit eh die meisten Leute schon immer draußen, also außerhalb vom Dorf gearbeitet haben, haben wir ihnen natürlich geholfen, so gut es geht. Aber es war ein Wissen und ein Respekt uns gegenüber, dass wir den ersten Winter mit einem Auflacher überstanden haben und keiner verhungert ist oder Frohen. Mensch, war das ein schöner Winter. Wir haben uns alle ausgemacht, dass wir nicht Schnee Schnee räumen. Oh Gott, war das ein schöner Winter. Ich weiß noch, wie ich mit meinen drei Buben an irgendeinem Abend in einer Dreiviertelstunde über Mazoll nach Türk umgegangen bin und über Schwarzbach wieder zurück nach Weißbach gekommen bin. Und ich habe ihnen gesagt, jetzt haben wir die ganze Welt gesehen. Ich glaube, dass das der Moment war, wo ich das erste Mal wirklich Liebe empfunden habe für irgendwas oder für irgendwen. Ich habe den Boden und die Bäume geliebt und die Menschen, die da gewohnt haben und die Kinder, die ich, lieb, die ich da dabei gehabt habe. In der Nacht sind wir eins geworden mit dieser Welt und ich habe gewusst, dass wir nie mehr wieder zu denen da draußen dazugehören werden. Ich habe die Strahlen gesehen in die Augen von Kinder und habe gewusst, dass nie nie in die Augen werden. Ich habe durch die Häuser geschaut und habe geliebt, Und es war ein überwältigendes Gefühl. Ich habe in dieser Nacht nicht schlafen können, bin ich gewesen. Wie unter Speed, wie eine Droge, die Liebe geheißen hat. Alle Lebewesen haben auf mich aufgepasst und ich, ich habe aufpassen die auf Sie. Wir haben uns zurückgenommen, was uns eh schon gehört hat. Nicht alles, bloß ein Stückchen davon. Respekt. Erst 2003, nach sechs Jahren lang, haben wir vom Bundesverfassungsgericht Recht gekriegt. Zu dieser Zeit haben wir schon unseren eigenen Strom und unser eigenes Wasser gehabt. Das war das erste, um was wir uns kümmert haben nach dem China Winter und wir haben glaubt, der ist der schönste, dabei sind noch viel schönere gekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat uns unser Dorf als unser Gesamteigentum zugesprochen, unabhängig vom Rest Deutschlands und der Welt sind wir das erste autonome Dorf auf der Welt. Ich vermeide jetzt extra den Ausdruck Staat, wir wollten kein Staat werden. Hätten wir ein Staat werden wollen, dann hätten wir uns alles genommen, nicht bloß ein Stückel, wir sind nicht mehr das drin, was wir waren, ein Dorf. Wir waren nicht mehr steuerpflichtig und haben keine Post mehr angenommen keine Polizeistreife oder auf die Straßen fahren dürfen und selbst der Stolper, ja selbst der Stolper, der damals Ministerpräsident war, hat wieder ist zu uns mit seiner Leibgarde vom Gablerknoten zu Fuß reingemessen. Es muss ja niedrigend gewesen sein für ihn. Keiner hat ihn empfangen und wie er gefragt hat, wer von uns der Sprecher ist, haben sie ihm gesagt, sucht einen raus, wir können alle reden. Wir reden zwar nicht so gescheit daher wie du, habe ich gesagt, aber dafür reden wir Boris und wir hoffen, dass du uns verstehst. Oh Gott, was hat er uns alles für einen Schmarrn verzehrt! Von Untergrabung der Staatsautorität bis zur Diktatur hat uns alles kosten was dazwischen gibt. Feinde, Verräter, wir sind ein ganzes Dorf voller Irre, eine Sekte. In seine Augen haben wir unsere Kinder misshandelt, weil es keinen Führerschein machen dürfen haben. Was haben wir gesagt? Nicht machen dürfen? Unsere Kinder wollen keinen Führerschein machen, haben wir gesagt zu ihm. Dafür dürfen sie einen Hanf bauen und sie dürfen rauchen. Und kein Landratsamt und keiner, der irgendwo mit seinen fetten Arsch drinnen sitzt, kann unsere Kinder foltern mit Führerscheinentzug oder mit MPU. Droht hat er, mit der Polizei, mit der Armee. Aushungern so werden wir uns, hat er gesagt, bis wir noch Ich weiß nicht, ob der Stolper noch lebt. Aber er hätte bis zum Schluss bei uns mitessen können. So viel haben wir gehabt. So viel haben wir gehabt, dass wir so es haben Kinder an die da draußen, die es nicht einmal mehr leisten haben Kinder, dass sie jeden Tag satt werden. Keiner hat mir was gehabt und doch hat an jeder alles gehört. Keine Mieten hat es mehr gegeben. Und keine Stromrechnungen sind mehr gekommen, keine Versicherungen mehr von irgendwelchen Fahrzeugen und die einzigen Fahrzeuge, die es gegeben hat bei uns, waren landwirtschaftliche Fahrzeuge. Aber auch die waren nicht versichert und wie wir später wieder auf Ferdeln umgestiegen sind, sind selbst die verschwunden. Nein, wirklich, wir waren gut vorbereitet und waren uns alle einig. Ich glaube, dass keiner geschlafen hat in der Nacht zum gehen. Wir haben gewusst dass alle Formalitäten erledigt waren und haben fieberhaft auf Mitternacht gewartet und wie es endlich soweit war, haben wir keine Raketen noch sind. Na Leute, Punkt 12, sind alle Straßen gesperrt worden, die wichtig waren. Alle, die zum Dorf gehört haben, waren in der Nacht im Dorf und wir haben keinen mehr durchfahren lassen. Der Gablerknoten, die Grenze in Schwarzbach und das Leopoldstal sind zugemacht worden und jeweils 30 oder 40 Leute haben aufpasst, dass man sich drüber hält. Schwere Baumstämme sind über die Straße gelegt worden und nicht einmal 20 Minuten später war an alle drei Grenzen die Polizei im Einsatz. Zuerst sind sie auf einer Gesetzestour dahergeritten. Mit der Straßenverkehrsordnung sind sie gekommen. Aber wir haben ihnen gesagt, dass es auf unsere Straßen kein Verkehr mehr gibt zum Ordnen und haben ihnen gesagt, dass wir nichts mehr mit ihnen reden. Sie haben uns droht, aber wir haben überhaupt nicht mehr darauf reagiert, weder mit Worten noch mit Taten. Und zum handgreiflich werden waren wir einfach zu viel. Die ersten Autofahrer haben sich irgendwas geschirm von der Schießen und vergasen, aber es hat nichts geholfen. Und weil es in der Nacht nicht so viele Beamte zu überbringen haben Kinder haben so gefangen, dass sie den Verkehr umleiten und das ist bis heute so blind. Am späten Nachmittag vom 1.1. sind es dann angeguckt mit Geinsatzwegen und 40 Hundertschaften, 40 Hundertschaften haben das ganze Dorf besetzt und umstellt und keiner hat mir das Haus verlassen dürfen. Aber wir waren nicht in unsere Häuser und wenn sie an irgendeine schwere fünfe weggetrunken haben, sind von irgendwo her, aus dem Wald oder aus dem Schnee fünf statt in die hingegangen und das ist den ganzen Nachmittag so weit Sie haben mir wirklich Leute da und ich weiß, sie haben innerlich von Herzen gelehrt, weil sie so hilflos waren. Was hätten es da können? Was hätten sie da können? Was hätten wir da können? Nichts hätten es da können und wir auch nicht da. Sollen wir uns alle einzeln bewachen, waren sie einfach zu wenig. Sie haben sie auch mit Gruppen probiert, aber wer hätte da nachlaufen sollen, wenn du da vorläufst? Einer von denen zwei oder drei, die auf die restlichen 10 oder 15 aufpassen? Lächerlich. Hätten sie uns alle tausend drei Männer in irgendeinen Einsatz wegen stecken sollen, mit Handschellen gefesselt? Dann waren unsere Frauen gekommen und die Kinder, und keiner hätte es aufhalten können. Und danach ein paar Aldi oder Bauern mit die Kier, mit die Facken, mit die Hunde und mit den Hähnen. Was hätten sie machen sollen, außer dass sie vor uns Respekt haben? Ja, ich weiß. Sie haben innerlich darüber dass sie nicht den Mut gehabt haben, dass sie sich einfach zu uns umstellen, so wie ich damals geredet habe, dass es feig war, dass ich zu ihrer helfe. Sie haben es genauso satt gehabt wie mir. Wir wollten einfach bloß unsere Ruhe und ich weiß, sie wollten es auch. Aber sie waren noch nicht so weit wie mir. Sie haben nur einen Schuldigen gesucht dafür, dass sie jetzt da stehen müssen und frieren und ihre Frauen und Kinder feiern da haben Silvester. Ja, sie haben einen Schuldigen gesucht und sie haben einen gefunden. Uns. Unser so sind sie mit der Zeit zornig geworden und bäst und haben zum Schreien angefangen und zum Schlagen. Aber wir haben keine Antwort geben müssen. Wir haben uns nicht einmal wehren brauchen, weil wir gut vorbereitet waren. Und wir haben gewusst, wie das alles ausgeht. Wir werden ganz zum Schluss Sieger sein. Und es wird nie wieder Glück geben, weil wir uns für Frieden entschieden haben. Immer. Immer. Ja, allweil ich. Es war der erste Winter und der längste war es auch. Die Kinder haben keine Schule gehabt von Januar bis März weil wir bloß von der Polizei und von der Bundeswehr in der Gegend umeinander getragen worden sind. Wir haben schon angefangen, dass wir Witze drüber machen. Hey Servus, haben wir gesagt, wo tragen sie die hin? Und alle haben geklagt gelacht, als sie den einen da haben und den anderen da haben haben. Ja, sie haben uns anderen an den Sie haben sogar probiert, dass sie uns wegfahren von der daheim 15, 20 Kilometer und einfach irgendwo auf die Straße schmeißen. Aber das haben sie ganz schnell wieder aufgegeben, nachdem sie gemerkt haben, dass wir auf dem kürzesten Weg wieder heimgehen und wenn sie über die Autobahn ist. Das war ein absolutes Chaos, und sie haben uns alle wieder zusammengehangen, müssen dann heimfahren. Ab März, wo unsere Kinder wieder in Schül gegangen sind, ein Teil von der Lehre ist uns blieben, ist dann eine Zeit gekommen, wo wir uns einen ganz normalen Tag wieder angefangen haben zum Leben. Die Grenzen waren gut bewacht, und der Rest vom Dorf ist in einen ganz normalen Alltag übergegangen. Mit Kinder in Schülbringer ist die Normalität wieder gekommen. Zweimal jede Woche haben wir uns getroffen zum Reden, Bis Ende August jeder gewusst hat, dass Reden nicht die Zukunft sein kann, sondern Handeln. Und wir sind alle miteinander aus hier auf die Felder und haben die Bauern bei der ersten Ernte. Wir haben alle miteinander Holz geschnitten und alle miteinander die Kirkenmäulchen. Silos sind wieder aufgefüllt worden und Erdkeller und Vorratsspeicher haben wir gebaut. Unsere Wiesen sind immer in Plastiktiten eingewickelt worden und es hat keine Krüsschenke und keine Gefriertruhe mehr gegeben in unserem Dorf. Es hat kein Verfallsdatum mehr gegeben und es ist nichts mehr weggeschmissen worden. Es hat alles wieder alt werden dürfen. Wir haben unser erstes Erntetankfest gefeiert vor der Kirche und nicht drinnen. In der Kirche wächst nichts. Die ersten zwei Stauseen waren fertig und was wir noch braucht haben war den Strom. Das haben wir ihnen ja abgekauft von unserem Konto und in irgendeiner Währung gezahlt. Aber das war nicht lange so. Wir waren in der Dorf von Pledi, bei uns als Heizungsfachmänner gehen und Planer, Elektriker und Maurer, Schuster und Bäcker, ja sogar an Dorfteppen haben wir wieder gehabt. Wir haben einen Ströber hochgeschrieben, ob was machen wir aber der Stolper hat es nicht bereit erklärt, der Stolper war für Bayern zuständig. Wir haben mit unserem Dorfteppen ganz gut gelebt, für Heime war überhaupt kein Geld da. Wir haben natürlich nur draußen einkaufen müssen, wir haben ja unsere Solarzellen nicht wie gelbe Rumo gebaut, aber auf die Zeit haben wir uns einfach aufgepasst, das haben wir nicht austauscht, wenn es kaputt war, das haben wir gekriegt. Und irgendwann haben wir einfach alles gehabt, was wir gebraucht haben und wir haben alles richten können, wir sind alle Richter geworden. Und ich habe immer gemeint, das muss man studieren. Na, Richter werden, das muss man lernen, das kann man nicht studieren. Unsere Kinder, glaube ich, waren die glücklichsten Kinder auf der ganzen Welt. Sie haben nicht mehr besser sein brauchen oder das werden, was wir nicht wollen sind. Wir haben einfach ein bisschen aufgepasst. Und wenn man ein bisschen aufpasst, dann erkennt man, für was Kinder Interesse zu Wir haben einfach nicht mehr Wert draufgelegt, dass alle gleich gut schreiben und alle gleich gut rechnen können. Wenn einer nicht gut lesen kann, heißt es für uns noch lange nicht, dass er nicht auch gut mit Viecher umgehen kann oder kein Verständnis für Farben hat. Sie haben einfach wieder Kinder sein Es hat überhaupt keine Klassenunterschiede mehr geben. An jeden hat alles gehört und jeder war gleich wichtig und jeder hat auf alles aufgepasst. Das heißt ja nicht, dass wir nicht mehr gestritten haben. Es hat auch nur eine Eifersucht geben oder Antipathie. Aber das war anders wie vorher. Wir haben uns nicht mehr gegenseitig verklagen können oder aus dem Weg gehen können. Unsere Richter haben ja alle was zum richten gehabt. Wir haben alles miteinander ausgelegt, wir haben uns alle gebraucht und haben uns alle respektiert. Wir haben gesehen, was einer tut und nicht, wie einer ausschaut. Wir haben Hände geschaut, einen Mund oder Augen und nicht Hosen oder Schuhe. Unsere Kinder sind von alle versorgt worden, genau wie die Alten. Sie haben überall was zum Essen gekriegt und haben überall schlafen dürfen. Schuhe war Tag und Nacht und Schlafen war genauso wichtig wie wach Kinder. Wir haben so einmal im Jahr einen Tag lang uns versorgen lassen und sie haben einmal machen dürfen vom Frühstück bis zum Abendessen, was wir sonst gemacht haben. Sie haben an dem Tag noch uns ins Bett gedürfen und vor uns aufstehen müssen. Sie haben uns das Zeichen gekriegt zum Ozean und uns in die Schule gebracht. An dem Tag sind wir in die Schule gegangen und wehe, es war das Essen nicht fertig, wenn wir Mittag von der Schule gekommen sind. Manchmal bin ich zusammengebrochen, wenn sie gefragt haben, Na, wie war es denn heute in der Schule? Oder, Kim, geht's einmal ein bisschen raus und lasst uns einmal eine Stunde in Ruhe. Es war ein wahnsinnig schöner Tag, und es hat nicht aufgehört bis zum Schluss. Sie haben nie aufgehört, dass unsere Kinder sind. Wir haben nicht so achtlos mit ihren Umgekindern wie ihr mit den Eiern. Wir haben bloß nur die anderen gehabt, es sind danach keine anderen Kinder mehr gekommen. Aber überall war Krieg auf der Welt, und der Lastwagen ist ruckartig stehenbleiben, und weil es eh schon bloß auf drei Hexen hat, steht keiner. Hat sie es mit dem Kopf hier gekaut gegen einen Eisenträger von der Bordwand und ein Teil von der Schädeldecke mit dem Händel und einem Arbeitsschluss ausgebrochen und das Gehirn ist ihr über das Gesicht gelaufen. Sie ist zusammengebrochen unter ihrem Gewicht und das hat ihr die Vorderhax auch noch gebrochen und sie hat nicht mehr Aufstieg können. Aber was für Schmerz kann größer sein als das Bewusstsein, dass du weißt, dass du siehst heute die Sonne nicht mehr untergehen. Sie war die letzte im Hänger und es hat nichts mehr was geholfen. Kein Elektroschocker, kein Eisenstang mit dem sie es haben, Und keine Daumen von der Metzger, der in den Daumen ist. Sie hat nicht mehr Aufstieg hinein. Die anderen haben sie einfach weggetrieben und der Gabelstapel ist auf Trumpen aufgehoben und die ist wieder mit der Gabi unter dem Bauch hängen und hat es aufgekommen. Nur einmal hat ihr Gehirn registriert, dass der Schmerz zunimmt und sie hat aufgeschrien, wie sie die Haut überzogen hat und die Bauchdicke aufgeplatzt ist. Die Therme hat sie ausgedruckt auf dem Hängerbohnen. Er hat es aus sich auf dem Platz, aber über die Mauern hat kein Sund überscheint. gescheint. Sie hat überhaupt nicht gescheint an dem Tag. So hat es auch nicht mehr gesehen, Kinder. Wenn wir uns 2015 dazu entschlossen haben, dass wir keine Kinder mehr kriegen wollen und von der Welt verschwinden, war die Aufregung natürlich groß. Unsere Kinder waren ja irgendwie immer unsere Zukunft und auf einmal soll es keine Kinder mehr geben. Wir haben einfach die Rechnung ohne den Wirt gemacht und vergessen, dass Krieg ist auf der Welt. Aber wenn wir uns dessen wieder bewusst worden sind, haben wir sofort die Konsequenzen gezogen und einstimmig entschieden, Männer und Frauen, dass wir keine Kinder mehr haben wollen. Und unsere Kinder durch Aufklärung dazu gebracht, dass freiwillig darauf verzichten. Wir haben ihnen von Anfang an nichts verschwiegen. Wir haben ihnen nicht die heile Welt vorgeladen. In der heilen Welt gibt es keine Grenzen. In der heilen Welt gibt es keine, die draußen sind und keine, die drinnen sind. Wir sind überfallen worden, sodass unsere Kinder gelernt haben, was Angst ist und Gewalt. Wir waren eine Zeit lang ein Freizeitpark für Ohrschläger, die mit ihren Chips nach für Nacht unsere Felder verwüstet haben, bloß als gewusst haben, dass es bei uns keine Polizei gibt. Wir haben uns dann auf gewaltfreie Methoden geeinigt gespannt und vollgrühen geraten, dann war bald einmal in Ruhe und in der Nacht sind die Hund freigelaufen. Aber unsere Kinder waren dabei, wenn wir uns gehört haben, sie haben sie später kennen müssen. Aber was hat uns geholfen, dass wir keine Heizöl mehr verbrennt haben und unser Dorf giftfrei gemacht haben? Aufs Weltgeschehen gesehen, natürlich überhaupt nichts. Aber uns hat es was gebracht und wir wollten ja nicht die ganze Welt verändern. Wir wollten ja bloß ein bisschen weiterwachsen und das haben wir wirklich geschafft. Es hat kein Plastik mehr gegeben bei uns und keine Rasen mehr sind mehr gelaufen. Keine Autos und Motorrad sind mehr gefahren. Es hat außer kompostierbaren überhaupt keinen anderen Müll mehr gegeben. Wir haben alles brauchen und es ist wirklich nichts übrig geblieben. Nicht einmal aus der alten Zeit. Wir haben richtige Ersatzeilager gehabt für unsere Wind, Wasser- und Sonnenkraftwerke. Wir haben düftelt und bastelt und erfunden. Techniker hat es geben, Sattler, Zahnarbeiter und Putzer. Die Alten haben ehrende Erfahrungen weitergeben an die Jungen, so haben sie die Alten irgendwann hinsitzen können und die Jungen haben für sie weitergemacht. Es hat kein Leid mehr geben, keine Intrigen, kein Gewalt und kein Hunger. Das war uns schon klar, dass wir die Welt nicht sauber kriegen, wenn der Teig von draußen reinläuft oder der Teig von drüben runterkint. Aber wir wollten ja nicht die Welt selber, sondern uns. Wir haben uns einfach nicht mehr für ehrende Belange interessiert. Wir haben genug, mit uns selber zum Tor gehabt. Und trotzdem haben sie uns überfallen, obwohl es nichts zum Mitnehmen gegeben hat. Wir waren schuldig und sie haben uns bestraft. Sie haben unsere Frauen vergewaltigt und die Leute geschlagen. Sie haben uns unsere Kinder verschleppt und haben uns unsere Träume genommen. Ja Mann, sie haben uns unsere Träume genommen und ohne Träume gibt es keine Zukunft. Keine Kinder mehr und wir haben wieder träumen Kinder, Uns waren unsere Träume einfach wichtiger. Wir haben selbst also entschieden und sind unerpressbar geworden und mutig. Irgendwann einmal... Oder der sind in unserem Dorf 20 und es hat keine Schulen mehr gegeben, keine Lehrstellen und keine Kindergärten, keine Lehrer und keine Lehrherren. Keine behinderten Kinder sind mehr auf die Welt gekommen, keine Keuchhästen und keine Masern hat es mehr gegeben. Wir haben um nichts mehr Angst haben müssen, wir wollten bloß nur sauber sein und fertig werden. Ich bin schweißgebadet aufgewacht, ich habe einen beschissenen Traum gehabt. Ich habe geträumt, dass ich Fleisch gegessen habe. Ich habe den Geschmack nur im Mund und ich sitze da und habe Angst, weil es so wirklich war der Traum. Ich weiß, dass ich sterben muss, wenn ich noch mein Fleisch ist. ich habe schließlich den Vertrag unterschrieben. Ich weiß, dass er mich nicht umsonst tot überleben lassen und dass er anwesend ist, immer, überall, allweil. Aber ich habe es Gott sei Dank bloß träumt und so stehe ich auf und gehe ins Wohnzimmer zu meinen Hena und fahre immer ein paar an. Meine Frau schlaft noch und seit die Kinder in ihren eigenen Wohnungen haben, ist es recht stark bei uns im Haus. Es ist überhaupt stark bei uns im Dorf. Es gibt keine Kinder mehr und von Tag zu Tag wird es schwerer. Und wir alle kriegen dieses Ausmaß, von unserem Entschluss jetzt es erst richtig mit. Es gibt keine Kinder mehr. Ich bin ein bisschen traurig und hole ein Fotoalbum für Dann schaue auf die Vergangenheit zurück und ich bin stolz, dass alle drei überlebt haben. Sie sind große Menschen, unsere Kinder, Fürsten auf dieser Welt. Und deren Eltern sind Könige von einem alten Stamm Menschen, der langsam ausstirbt. Ich lichte uns unser Frühstück her und reg meine Frau auf und dann lassen wir den Tag langsam angehen. Ich bin jetzt 73 und... Wir schreiben sie Jahr 2028 und alle Belagerungen haben es Wir sind freie Menschen und haben das bisschen Land, für das wir Verantwortung übernommen haben, aufgeräumt und geben es sauber zurück. Wir geben es so zurück, dass es ohne uns überleben kann. Wir haben es von uns entwöhnt im Laufe der Jahre und es hat eine eigene Dynamik gedrückt. Wir haben es bebaut und es hat uns nie hungern lassen. Die Kornspeicher waren bei voll und Ananas. Na ja, Ananas hat es wirklich bloß dann gegeben, wenn irgendwann einmal ein Besuch gekommen ist und von draußen noch mitbrucht mitgebracht hat. Es gibt keine Kinder mehr bei uns im Dorf. Wir hätten unsere Liebe anders ausdrücken können, weil es so. Wir haben nie auf mehr Verzicht und nichts ist uns mehr abgegangen als unsere Kinder. Ich bin kein Großvater geworden und ich habe kein Enkelkind auf meinem Schoß gehabt. Aber wir haben auch viel dafür gekriegt. Wir haben wirklich viel dafür gekriegt. Frieden haben wir gekriegt und Respekt, Liebe und vor allem unsere Ruhe haben wir gekriegt. Ja, die Welt schaut auf uns und sie reden noch an jeden von uns, der weg stirbt, weil sie wissen, dass keiner mehr nachkommt. Ja, wir werden lang in irgendeine Geschichten vorkommen und die Kinder von werden groß, ihnen werden große sehr wenn ihr die Alten von uns erzählen. Ja, wirklich leid. wir haben viel dafür gekriegt, viel. Ewigkeit, wir haben Ewigkeit gekriegt und vor allem, wir sind fertig geworden. Wir wissen, dass nichts Schlechtes von dir zurückbleibt. Kein Haustier haben wir zusperren müssen, keine Angst haben wir haben müssen und wertvoll sind wir geworden. Ja Leute, wir haben wirklich viel dafür gekriegt, aber ich hab's vergessen, Krieg, es war überall Krieg auf der Welt und sie sind rausgeflogen in die Finsternis und wir es ganz weit draußen waren, haben sie beim Fenster ausgeschaut und sie waren sprachlos. Nie vor einer hat ein anderer Mensch oder ein anderes Lebewesen das gesehen, was sie jetzt da gerade sehen. Sie waren die Ersten und sie waren wirklich sprachlos. Sie haben eine blaue Kugel gesehen im Universum Schweben. Und wir sie in der Sprache wiedergefunden haben, haben sie bloß gesagt, sie haben Gott gesehen da draußen. Sie haben Gott gesehen. Stell dir vor, sie haben gesagt, sie haben Gott gesehen. Und das erste Mal haben Menschen von dieser Welt zu ihrem Gott abgeschaut und nicht auf So sauber, so rein, so schön und so klar, so zerbrechlich, so verletzbar, so offen, so ungeschützt, die Welt. Sie haben gesagt, sie haben Gott gesehen und es war die Welt. Ja, die Welt haben sie gesehen und sie haben Gott dazu gesagt. Aber die Viehtransporter sind weitergefahren da drunter auf ihrem Gott und haben dort hundertfach in der Gegend umeinander gefahren. Und Stück für Stück haben sie geschlachtet, einem Gott. Und die ganzen Pfaffen und Bischöfe und Päpste sind mein Tengelmann hinter der Wursthecken gestanden, die ihre Altäre waren und die restlichen Bläden haben einen schwarzen Presser gebetet. Ja, sie haben Gott gesehen, wie es runtergeschaut haben. Und wie es wieder drunten waren, auf der Welt, haben sie aufgeschaut und gesagt, Dankeschön, lieber Gott, Dankeschön, lieber Gott. Aber, was soll ich euch sagen? Sie haben keine Antwort gekriegt. Einer Gott hat sich weggedraht, er hat sich geschämt, er hat gerät, dass der Tod hundertfach drunten auf ihrem umeinander fahren. Mein Papa ist mit den Kindern im Garten und hat Johannesbeerenbrocker. Ich glaube, dass er glücklich ist. Ich wünsche ihm einfach, dass er glücklich ist. Die Kinder sind gern beim Opa und es ist alle was Besonderes. Vielleicht weiß es so selten, ist, obwohl wir gar nicht so weit auseinander wohnen. Aber vielleicht macht es gerade das zu so etwas Besonderes, wenn wir die Glasetter besuchen. Der Opa tut mit ihnen wergeln und sageln und gatteln und der kriegt mit ihnen immer noch ein Bonum Das tue ich schon auch. Aber beim Opa ist es einfach irgendwas Besonderes, weil es nicht albei ist. Alles, was nicht immer ist, ist was Besonderes. Ich sitze, wir haben jetzt hier auf die Couch und mein Kleiner sitzt bei mir auf dem Schoß. Er redet überhaupt nicht gern, das heißt, er redet schon gern, aber er redet bloß das, was er kann, und anscheinend glaubt er, dass das, was er kann, glaubt. Er hat ein paar Sätze drauf, und mit denen kommt er überall ganz gut durch. Er hat überhaupt eine eigene Sprache. Ansonsten leitet er irgendwo mit dem Finger hin und sagt halt, äh, äh. und wenn das nicht gleich kriegt, dann wird es halt ein bisschen eindringlicher, bis er ihm das gibst, was er mag. Ich kann mich nicht erinnern, wie seine Brüder zum Reden angefangen haben, da hat sich das, was sie gesagt haben, wenigstens nur ein bisschen nach dem angehört, was mir ihnen vorgesagt hat. Da war das halt nicht die Schildkröte, da war es halt dann die Grotta oder was weiß ich was gesagt haben dazu, ist ja schon eine Zeit lang her. Aber Michael Werner hat wirklich seine eigenen Ausdrücke gehabt, und manchmal habe ich ihn einfach überlisten können, und habe ihm einen neuen Ausdruck entlockt, und da, an dem Tag, bei meinem Papa. Ich habe mir auf meinen Schoß, und sage zu alle, dass sie mal herkommen sollen. Und wir sollen um uns rumgesessen sein, sage ich einer, dass wir jetzt so eine Sprachvorführung machen, und dass ich mir sicher bin, dass ich alles, was ich ihm noch nachsagen kann. Alle waren ganz gespannt und aufmerksam und seine Augen haben gestrahlt und ich habe noch nie vorher so viel Stolz in dem Gesicht gesehen, nachdem ich sie ihm gesagt habe, sag einmal Opa. Und ich hat mich angeschaut und grinst und sagt ganz laut und deutlich, Opa, Opa, Opa, hat er gesagt. Wir alle haben klatscht und tobt. bravo, bravo, haben wir geschrien. Ein Wahnsinn, meine Schwester, meine Mutter, meine Frau, mein Vater, seine Brüder, alle haben es klatscht und alle haben ihn gelobt. Das war ja nicht schwer, weil Opa hatte ja schon Sohnkinder und Oma danach natürlich auch, und Papa und Mama sowieso. Aber jedes Mal haben wir geklatscht und geschrien und tobt, und er ist ein Stück weiter gewachsen. Aber den Namen von seinem großen Bruder, den hat er nicht Sohnkinder Und wie ich dann plötzlich, nachdem er alles gewusst hat, sie haben gesagt hab, und jetzt sagst du mal Robert, da hat er einfach nicht mehr auskinder und hat ganz spontan gesagt, Weber. Und wir haben alle geklatscht. Und geschrien und tobt und sind rumgesprungen vor lauter Freude. Weber, Weber hat er geschrien und der Robert sagt, ja, was ist denn, was ist denn? Weber, Weber, aber es war Krieg und keiner, keiner hat gesehen, dass ich da sitze mit meinem Gott auf dem Schoß und lache. Ein dumpfer Schlag durchströmt ihr Gehirn und alle Schmerzen sind wieder weggeblasen. Der Metzger legt seinen Schussabrat auf die Seite und schneidet ihr die Pulsadern auf, die Halsschlagadern. Das Blut spritzt drei Meter durch den Raum. Sie ist noch nicht tot. Und das Blut wird außerbombt von einem gesunden Herz, das noch nicht weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist. Sie siegt noch. Und während ihr die eigenen Gedärme ins Gesicht rutschen, weil sie schon an an die Hinterhaxen aufziehen, zieht ihr da schon irgendwann das Feuer. Sie siegt noch. Aber sie spürt nichts mehr. Oh Gott. Sie siegt noch. Ich hoffe, dass sie nichts mehr spürt. Ich hoffe, dass sie nichts mehr spürt. Ich habe Angst, dass niemand der Dinger kann, wenn ich glaube, dass sie noch was spürt. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr schlafen kann und dass ich nicht mehr mit euch lachen kann, wenn ich glaube, dass sie noch was spürt. Ich wollte euch bloß eine Geschichte erzählen, aber ich habe keinen Traum dazu gehabt. Aber es war Krieg und sie haben sich dafür entschieden, dass sie Zorn und Krankheit von ihrer Welt gehen wollen. Sie haben es nicht geschafft und ich schaue den Himmel auf und ich sehe die weißen Streifen allweil länger und allweil breder werden. Ich ziehe meine neuen Schuhe aus und riech an ihnen. Mein Bruder hat es mir gemacht. Hey Leute, mein Bruder ist Schuster geworden. Es ist Leder. Es ist Leder von einer Kur, die alt werden hat dürfen da bei uns. Es ist Leder von einer Kur, die sterben hat dürfen da bei uns. Eine Kur, die ich kennt habe. Ich sitze unter seinem Baum und er sitzt neben mir und er freut sich, dass wir passen. Ich rauche ans Bliff. Ich habe mir es bis zum Schluss nicht abgewöhnen Kinder. Ich habe mir es gar nicht abgewöhnen wollen. Ich bin Geschichtenerzähler geworden und der Einzige, der von Zeit zu Zeit das Dorf verlassen darf. Ich halte mich, wenn ich draußen bin, an alle anderen Regeln und werde überall respektvoll behandelt. Ich bin Geschichtenerzähler und Traumverbreiter. Und auch wenn Krieg ist, überall auf dieser Welt, sie wissen doch, dass wir brauchen, weil der Mensch Geschichten braucht, weil der Mensch Träume braucht zum Überleben. Sie freuen sich, wenn ich komme, und wir sitzen 800 Leute um mich rum und die erzählen von unserem Dorf, Und wir kleine Kinder spitzen es die Ohren und machen ihnen die Augen auf, sitzen es da mit einem offenen Mund und schütteln ungläubigen den Kopf und sagen, das gibt's doch alles gar nicht, das gibt's doch alles gar nicht. Ohne Geld, ohne Kaffee, ohne Fernseher und ohne Eurocard, nein, sag's, das gibt's nicht. Aber sie fangen als Trauma an und leben mit mir zwei oder drei Stunden mein Traum und sie kommen alle in meine Geschichten vor. Ich schaue mir ihnen an die Gesichter beim Vorbeigehen an und sie gerne eine Verletzungen in den Misshandlungen und die Gewalttaten, die sie in einer haben, damit sie anständige Menschen werden. Wann haben sie endlich den Mut zum Nase haben? Wann glauben sie mir endlich, dass es nur noch mit Respekt geht? Jetzt erzählen von unserem Dorf und sag ihnen, dass alles alt werden darf bei uns und dass nie irgendwas an Wert verliert. Jetzt erzählen dass dass unsere Kiefer frei rumlaufen und jeden Abend ganz allein heimkommen und uns in einer Milli bringen und bei uns schlafen. Sie werden immer geschlachtet, sie sterben für uns. Sie werden immer züchtet, sie vermehren sie für uns. Erst wenn sie einen Sonnenuntergang gesehen haben, war es freiwillig und es bleibt nichts von ihnen übrig. Wir haben eine eigene Kasserei und wir machen uns unser Butter und unser Brot selber. Wir müssen uns nichts kaufen und wenn einer krank wird von uns, dann muss er nicht in ein Wartezimmer. Nein, der Doktor kommt zu ihm. Der Doktor wird vom ganzen Dorf versorgt und er muss sich überhaupt nichts kümmern. Ja, ich erzähle ihnen, dass wir aufeinander aufpassen und wenn ich heimkomme, Ende November, dann ist mein Holz gemacht und mein Speis ist voll. Ich erzähle ihnen, dass ich Geschichtenerzähler bin in unserem Dorf und genauso wichtig bin wie der Schmied, der Schneider oder der Bauer. Aber sie sagen, das gibt's doch nicht und träumen schon davon. Ich riech an meine neuen Schuhe, ich an meinen Burm und ich riech zurück in die Vergangenheit und ich erinnere mich an die Sauberkeit, die ich gehochen habe, wenn er sich zu mir zurückkuschelt hat im Bett und seine Hände auf meine Ohren gelegt hat. Ich hör's atmen und ich kann ihn riechen und er steckt seine kalten Füße zu mir zu und sagt, »Guten Nacht, Papa«. Ich riecht 25 Jahre zurück und schaue, um ihn zu ehren. Er riecht nur so gut, er ist halber nur mal ein kleiner und wie wenn er es schaut zu mir und sagt, ich brauche mir keine Sorgen machen und ich weiß, dass ich fertig machen kann. Im Jahr 2006 haben sie nach neun Jahren Belagerung die letzten Truppen um unser Dorf abgezogen und es ist ruhig geworden. Bis dahin hat es schon keine Straße mehr gegeben bei uns und wir haben unsere eigenen Queranlagen gehabt. Unser Dorf ist richtig aufblüht und bachläufig, kleine Seen oder Rinnsale sind genau da entstanden oder hingeleitet worden, wo wir es braucht haben. Wir haben unsere Alten im Dorf lassen und nicht in in Altersheim gesteckt, wie es damals üblich war. Sie haben ihre eigenen Häuser gehabt und sind von uns mitversorgt worden. Sie sind von ihren Enkelkindern auf dem Weg in die Schule versorgt oder besucht worden. Und wenn sie keine Enkelkinder gehabt haben, sind andere Kinder zu ihnen gekommen und haben sie besucht oder versorgt. Ein jeder hat einen Opa gehabt und eine Oma. Ein jeder hat einen Vater und eine Mutter, eine Schwester und einen Bruder. Mit der Zeit sind wir eine richtig große Familie geworden und genau so haben wir miteinander gelebt. Irgendwann ist es zum Frühstück vorbeikommen oder zum Mittagessen. Und nie hat man sich beobachtet oder fremd gefühlt. Wir sind eine Einheit geworden und jeder war gleich wichtig. Es hat einfach Leute geben, die gern lang schlafen. Und wir haben gewusst, dass die Leute erst um 10 oder 11 fit sind. Dann aber ist wirklich was weitergegangen. Eigentlich ist Tag und Nacht bei uns gearbeitet worden, weil jeder dann gearbeitet hat, wenn er arbeiten wollte. Der Mensch arbeitet ja gern, aber am liebsten arbeitet er dann, wenn er mag und nicht, wenn er muss. Eines Tages bin ich aufgestanden und alle Zäune waren weg im Dorf. Ich jetzt wahrscheinlich gar nicht gemerkt, wie ich keinen Hund gehabt hätte, Aber alle Zäune waren weg. Anders mal sind 35 Leute in meinem Garten gewesen in der Früh. Und in der Nacht haben sie mir einen Meter tiefen und einen Meter braden Bach an meinem Haus vorbeigeleitet. Sie haben gewusst, dass ich mir eine halb einen Bach vom Haus gewünscht hab. Und ich hab mich total drüber gefreut. Das muss ein Wahnsinn gewesen sein in der Nacht. Sie haben die Wiesen mit Balken und Leinen abgedeckt, damit sie auch nichts zusammentreten. Wir haben uns sogar auf unser Groß aufgepasst. Wir haben uns nicht bloß auf unser Groß wir haben uns auf unser Groß aufgepasst. Und das, was die einen ausgeschaufelt haben, das haben die anderen sofort weggefahren und die nächsten sind mit Stornen gekommen und so ist ein schmaler, storniger Bach mit zwei kleinen Staustufen entstanden direkt vorm Haus. Wie wir es in der Früh, wie ich rausgekommen bin, die Balken und Leinen weggedrungen haben, war kein Großheim kaputt und kein Platz vor meinem Haus. Sie haben einen Bach herzaubert und es hat er so ausgeschaut, weil wenn er schon immer da gewesen war. Das Wasser haben sie vom Hauptbach umgeleitet, der früher die Grenzlandstraße war. Wahnsinn, habe ich mich gefreut. Und wie dann der Dustin da kimmer ist von der Arbeit und habe mir nur ein paar Vereine gesetzt direkt vor dem Haus, ich war Bachpfleger und Fischzüchter, habe ich einfach anfangen müssen zu marieren. Und ich habe mich bei ihnen alle bedankt. An dem Tag war ich mit Kocher, und ich sag euch was, ich hab wirklich gut kochen können. Im Laufe der Jahre haben wir uns richtig angewöhnt, dass man einem anderen eine Freude machen kann, ohne dass der das Gefühl hat, er muss jetzt auch irgendwas machen. Wir haben einfach nur gern irgendwie mal Freude gemacht. Und an dem Tag habe ich nach langer Zeit meine Gitarre wieder mal wieder geholt, habe ein paar Lieder gespielt und habe ihnen Geschichten erzählt. Ein großes Feuer hat brennt in dieser Nacht und wir haben alle miteinander gegessen und alle haben wir miteinander getrunken und gesungen. Wir haben aber nur gegessen, was wir selber abpflanzt haben und selber geernt haben. Es war nichts gekauft dabei und auch nichts Gestaltes. Wo hätten wir was kaufen sollen? Es hat keine Geschäfte gegeben bei uns. Und wo hätten wir was stellen sollen? Hätten wir uns selber bestellen sollen? Alles was da war, war freiwillig da. Da war Brot und Butter, Honig und Marmelade, Käse, Gemüse, Obst, Wein und Bier, Nussen. Ja sogar Fleisch hat obwohl wir nichts geschlachtet haben. Wir haben auf nichts verzichten müssen und kaum ist irgendwas abgegangen. Die Kinder sind bis spät in der Nacht draußen umeinandergeteifelt und wir haben einen Mond vertraut, dass er auf uns aufpasst. Ich habe ihnen erzählt, wie es draußen ausschaut und ich habe nicht übertreiben müssen, damit sie einer kalt über den Buglobe läuft. Es ist noch nicht einmal zehn Jahre her und es ist eine Geschichte für sie geworden. Es sind ein paar alte Lieder aus dieser Zeit, wo ich noch draußen war, ein Stolper, ein Rasenmäher, Staatsfreiheit und die Sachen. Und die Dinge an meinen ersten Auftritt. Ich weiß, dass das Leben nicht aus Zufällen besteht, so viele Zufälle gibt es nicht. Das Leben besteht aus Glück kommen. und wenn ich nichts weiß, aber ich weiß, dass man nur dann Glück hat, wenn man wirklich glücklich ist. Und egal was immer war in meinem Leben, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann einmal nicht glücklich gewesen war. Vielleicht hat der Frau mit mir Schluss gemacht, das kann schon sein und ich war deswegen unglücklich. Aber das Unglücklichsein meine ich nicht. Ich meine das Unglücklichsein, dass du weißt, du hast keinen. Das weißt, die braucht keiner, und du bist total umsonst auf der Welt. Nein, das kenne ich nicht. Ich war immer glücklich, dass es mich gibt. Vielleicht, weil ich so gern dazukehren wollte als kleiner Bu, und sie haben mich einfach nicht lassen, dass ich einer von ihnen wäre. Ich habe alle schon gern viel Zeit mit mir selbst verbracht. Ich habe sie ermissen. Ich habe ja keinen Kopf zum Reden, und darum habe ich ewig viel mit mir selber geredet. Ich habe schon allweil gern Geschichten erzählt. Und habe schon allweil gern träumt. Aber wie ich angefangen habe, Dass die Geschichten laut erzählt werden und dass sie lauter trauen vor die Leute sind es Wahrheit geworden. Ich habe es doch nicht provozieren wollen, doch mein Aussehen oder meine Sprache. Ich habe doch nicht extra groß geraubt, wie sie mir auch haben. Nein, ich war halt so und sie haben es nicht ändern, können. Aber weil sie so damit beschäftigt waren, dass sie mich ändern, haben sie den Blick für die Wirklichkeit verloren. Sie hören mir zu, sie sitzen um mich rum, sie sperren die Ohren auf und sie wissen, dass die Wahrheit ist, was ich sage. Dass das Leben aus Glück kommt besteht und sie wissen, dass sie Glück gehabt haben. Wir haben eine rechte Gaudi in der Nacht und wir haben viel miteinander geredet und wir haben viel miteinander geredet und ich, ich habe viel in der Nacht geraucht. Wir haben einfach bloß ein Glück gehabt. Und ich habe weiter erzählt. Ich habe ihnen gesagt, Berge habe ich gesehen, so hoch wie Heiser, lauter tote Lebewesen, Milliarden tote Lebewesen, die krank geworden sind, weil sie es gezwungen haben, dass sie an ihre eigenen Artgenossen auffressen. Wieder andere Lebewesen haben bei lebendigem Leib brohn oder in Koch als Wasser geschmissen. Elektrosonnen haben sie in die Ohrschlächer von Wiesel, Marder und Iltis sich gesteckt und in den kleinen Körper haben sie 20 oder 30 oder 40 Sekunden aufgebäumt und gewehrt, bis sie den Kampf verloren haben. Bei lebendigem Leib haben sie Affen das Gehirn aus die Schädel rausgefressen und Schildkrötenpanzer auseinandergerissen. Sie schneiden die Bäume um, die nie angepflanzt haben. Sie beten zu irgendeinem Scheiß Gott. Und wundern sie, dass sie keine Antworten kriegen, darum geben sie sich ihre Antworten einfach selber. Gefängnisse haben es gebaut für ihre eigenen Kinder und die, die es nicht mehr einsperren können, die fahren es einfach zusammen. Es ist noch nicht einmal zehn Jahre her und es ist alles schon eine Geschichte. Ich bin spät ins Bett gegangen in dieser Nacht und hab geträumt, dass ich einen kleinen Baum gesehen habe, der gestorben ist. Ein kleiner Buben irgendwo da draußen auf einem Gott, auf einer Welt und keiner hat es gemerkt. Aber ich hab's geträumt. Ich hab träumt, dass er da gestanden ist, schwabelon mit Zirgel und Bach als sein Oberklaufe über sein staubiges Gesicht und Tränen sind in Tropfen von seinem Kinn baumelt. Ich hab träumt, dass er nicht alt war, der kleine Buh, vielleicht fünf oder sechs Jahre alt und dass er rissige, riesige, blutige Hände gehabt hat und die haben Zirkel geschleppt. Kleine, staubige, die Füße schleppen sie über den Boden und Steine und drucken sie ins sein Fleisch. Er zusammenpresst den Mund Und große, dunkle Augen. Irgendwann schreit noch. Und er zuckt zusammen und schleppt sie einfach weiter. Sie haben gesagt, sie lieben ihre Kinder. Und wir es gesehen, haben, dass schon zwei haben, die nicht satt werden, haben sie gleich nutz gemacht. Ja, sie haben gesagt, sie lieben ihre Kinder. Und sie haben mir eine Waffe druckt und haben sie rausgeschickt. Ich nehme einen scheiß Krieg. Ja, sie haben gesagt, sie lieben ihre Kinder. Und wir sie nicht mehr heimgekommen sind, haben sie geredet um sie. Und schuld bei den anderen gesorgt. Und wieder haben sie geschaut zu jenem Gott und gesagt, warum er die, warum er grad ich die? Und er hat ihnen wieder keine Antwort gegeben. Hinter ihnen ist er gestanden mit seinen Zirkel und er hat geredet. Sie haben ihre Zukunft ausgelöscht und ihren Gott haben sie Zirkel tragen lassen. Und sie beten immer noch einen schwarzen Bresso 2011 hat die letzte Erdbestattung bei uns stattgefunden und wir haben danach unsere Toten wieder Luft bestattet. Entweder auf einem Baum oder auf einem aus Holzbauten grüßt, so wie die Indianer. Wir hätten die ganzen Wasserspeicher nicht all in China, wenn wir weiterhin unsere Toten eigrum hätten und Verbrenner waren uns dann doch ein bisschen gestingert. gestinkert. 300 Meter hinter der Schule war ein schöner Sonnenaufgangplatz und das ist unser Friedhof geworden. Nach der ersten Bestattung, die wir so gemacht haben, waren wir wirklich überrascht, wie schnell das geht haben aber dann die frischen doch immer ein bisschen weiter davon entfernt aufgebaut, sonst hätte ja mehrmals mehr auf den Friedhof gehen können lauter Gestank. Wenn es dann nach einer gewissen Zeit sauber abgefieselt waren oder vertrocknet, haben wir uns so unbedingt den Hauptfriedhof und die Grippe so wie es waren, ohne war dass wir es durcheinander bringen, so die anderen dazu gelegt. Das war allweil was, was wir alle miteinander gemacht haben. Wir haben uns alle nur einmal an sie erinnert, wir haben uns alle nur einmal von ihnen verabschiedet, wir haben uns daran erinnert, wer er war, was er war, Und jeder hat gewusst, wo er liegt. Das war ja die Zeit, wo wir das letzte Mal was von der Regierung gehört haben. Von der Regierung von da draußen. Wir haben ja keine gehabt. Aber das war bloß nur einmal ein kurzes Aufbäumen. Und danach war für immer Ruhe. Der Stolper hat nur einmal mit armee gedroht. Aber die Großgemeiner, unsere Nachbarn aus Österreich und die Piedinger haben ihm dann gedroht, dass sie an die Straße nachzumachen, wenn er uns jetzt nicht endlich in Ruhe lässt. Und das wurde er sich dann doch nicht getraut. Die sind sehr bewundert worden im Umkreis und es waren alle Leute von draußen bei uns. Es hat jeder kommen dürfen und jeder ist höflich behandelt worden. Aber sie haben zu Fuß einige müssen und sie haben sich an unsere oberste Regel halten müssen. Und die hat kurzen einfach Respekt haben. Einige sind da und einige sind gegangen in ihrer Zeit. Aber das hat dann irgendwann aufgehört und so kommt jetzt eigentlich auch keiner mehr dazu. Bloß im Herbst 2011 haben wir nur eine größere Aktion gestartet, da haben wir 33 Afrikaner bei uns aufgenommen, die von der Abschiebung bedroht waren und haben es nicht mehr hergeben. Sie haben es mit nach der Nebelaktion probiert, aber sie haben dann doch irgendwann einmal aufgehört, weil sie ihre Autos immer aus dem Schirm haben müssen und das auszuschleppen war ja ihnen zu laut und zu gefährlich. So negativ schlein aber ja gleich so, wenn es das so schleppen willst. Unser Dorf ist danach richtig farbig geworden und bunte Stoffe sind gefärbt und gewebt worden und lange Quanten haben es tragen, unsere Frauen und unsere Dirndlern. Ja, es waren schöne Menschen in dem Dorf, in dem ich leben habe dürfen. Wir die ersten Menschen auf dieser Welt, einfach bloß schön. Ich habe gerne auf die Felder mit ihren Arbeit und ihren Lieder und ihren Rhythmen gelernt. Afrikaner sind ja für alle Menschen, außer sie sind hungrig. Aber ich glaube, dass alle Menschen anders sind, wenn sie hungrig sind. Wir kennen ja bloß Vertriebene, Gefolterte, Betrogene, Vergewaltigte, Sterilisierte, Verschleppte und Kranke Afrikaner. Das waren sie nicht bei uns. Bei uns haben sie dazugehört und sie sind kaum zur Last gefallen. Sie haben gern gearbeitet und gesungen und es war eine große Bereicherung für uns, dass wir mit ihnen leben haben dürfen und mit ihnen leben haben können. Ich kann mich nur an meinen letzten Urlaub auf Jamaika erinnern. Es war ein Abschiedsurlaub im Frühjahr 96. Ich habe mich immer wahnsinnig zu ihnen hingezogen gefühlt. Aber sie haben einfach keine Chance gegeben. Sie waren dieselben Rassisten wie die Weißen, genauso unversöhnlich, genauso gierig. Sie haben Unschuldige zur Schuldige gemacht und haben sie wie die Weißen gegenseitig umgebracht und denunziert. Ich habe gewusst, dass ich nicht mehr kommen brauche in das Land, weil ich erkannt habe, dass ich bloß da, wo ich herkomme, was ändern kann. Und da, da habe ich einfach nicht dazugehört. Ich habe gewusst, nein, ich habe geglaubt, dass wir nie Schwestern und Brüder sein werden. Und wenn ich irgendwo nicht gern gesehen bin, dann gehe ich doch da nicht freiwillig hin. Jetzt lebe ich seit ganz langer Zeit mit einer und ich bin mir bewusst, dass ich mich enttäuscht habe. Jetzt weiß ich, dass wir alle eine Familie sein könnten. Schwarze und weiße, roti und gelbe. Aber es darf keiner hungern. Unser Dorf ist Afrika geworden und wir alle Afrikaner, braun und erdfarben. Seit 23 Jahren ist kein Kind mehr bei uns auf die Welt und ich bin jetzt 88 und ich gehe jeden Tag auf den Friedhof und fremd mich schon langsam mit meinem Baum Ich habe mir selber ausgesucht, dass China Berg und ich hoffe, dass ich im Herbst sterben darf, wenn der Kleergäbe ruhig ist. Vor 23 Jahren ist die letzte Geburt gewesen und es leben nur 218 Menschen bei uns im Dorf. Die Welt heute ein Atem an und warnt. Seit 16 Jahren bin ich nicht mehr draußen gewesen und ich habe es nicht als Verlust empfunden. Schade, dass ich nicht dabei sein darf, wenn der Letzte von uns geht, vielleicht zwischen so 60, 70, 80 Jahren, immer nur erzählige Geschichten, Und mein ältester der Robert, wohnt mit seiner Frau wieder bei uns. In Weißbach sind wir 23, wo Kaiser bewohnt. Und wir wohnen alle ziemlich nah beieinander. und wir machen wie die Bienen. Ich wollte einfach nicht aus dem Haus, in dem so viele Erinnerungen sind. Schöne und schlechte. Ich bin doch allein aufgewachsen und habe es zu meinem Afrika gemacht. Und ich wollte wir in Afrika sterben. Ich weiß, dass ich mir keine Sorgen machen muss bis zum Schluss nicht. Und dass ich nie allein sein werde. Ich hab viel Glück gehabt in meinem Leben. Immer noch kommen Leute von draußen hin zu uns und sie erzählen uns Schauermärchen und grausige Geschichten. Und ich sitze unter die Zuhörer und schüttelte wie alle anderen den Kopf, weil ich es gar nicht glauben kann. Sie reden von schwarzen Ozeane, die jeden Tag hunderttausende von Leichen an verkrustete Strände spülen. Kleine Kinder sind Mörder und bringen ihren eigenen Eltern um. Pflanzenfresser werden zu Fleischfresser gemacht und Fleischfresser zu Kannibalen. Mütter fressen ihren den neugeborenen Kinder auf Oder schmeißen sie in Plastiktippen eingewickelt, lebendig auf den Müll, Massengräber werden von Hubschrauber zugeschüttet und die Männer machen Kinder, Kinder. Die Luft ist schwarz zum Atmen und Schuldige hängen überall in die Bäume. Sie wollten alles in den Griff haben und haben sie zu Göttern erhoben und dadurch ihr eigenes Todesurteil gesprochen. Sie wollten die Welt verändern und wie sie sich nicht verändern hat lassen, haben sie es einfach umbracht. 1994. Ich sitze vor ein paar Richter und so, die ich erklären und was ich glaube. Und ich sage, ja, wie kann man denn seinen Glauben erklären? Es haben schon so viele Formel probiert, aber es ist nichts dabei rausgekommen, außer Krieg. Ich kann nicht was erklären, was ich ihnen nicht mitbringen, vorstellen oder zeigen kann. Sie sollten mir meinen Glauben einfach glauben, aber sie können natürlich das nicht glauben, was ich ihnen sage, weil sie selber gar nichts glauben. Ich sitze vor lauter und soll mir von denen meinen Glauben erlauben lassen. Sie sagen, sie glauben an Gott und seinen Richter, was doch eigentlich glauben müssen, dass es bloß einen Richter gibt. Sie sind Bestrafer, aber keine Richter. Nein, nein Leute, sie sind Staatsanwälte, aber keine Richter, sie sind Menschen, Kinderrechtsverletzer, aber keine Richter, sie sprechen keine Urteile, sie sprechen Vorurteile. Sie sind Menschen wie alle Menschen auf dieser Welt, mit dem einen Unterschied, dass sie besser waren in der Schule und mit ihrem Leben oder ihrer Zeit so wenig angefangen haben können, dass ganze Bücher mit Paragraphen auswendig gelernt haben, wie irgendein andere, dem es genauso langweilig war, geschrieben hat. Ich soll fünf katholische Richter meinen Glauben erklären und mir von ihnen erlauben lassen, dass ich Rasta sein darf. Was ist Rasta? Was soll ich da erklären? Was ist Rastafari? Was kann man da erklären? Rastafari ist man. Rastafari werden wir nicht. Das Rastafari kommt man auf die Das werden wir nicht irgendwann einmal. Rastafari ist man von Anfang an. Man checkt es vielleicht eine Zeit lang nicht, aber man ist von Anfang an. Was soll ich da erklären? Das, was Sie sind, Richter, oder Staatsanwalt, oder Metzger, das kann man erklären, obwohl ich glaube, dass da keinen großen Unterschied gibt. Aber Raster, das kann man nicht erklären, und ich es auch nicht erklären. Ich bin in den Gerichts alleine gekommen, und sie haben doch gesehen, dass ich Raster bin. Warum haben sie nicht aufgepasst? Warum haben sie mir nicht in den Daumen geschaut? Weil sie nichts damit anfangen haben, Kinder, haben sie so als Arroganz und Sturheit abgeht und haben gerichtet. Nein, sie haben nicht einmal gerichtet, sie haben verurteilt. Sie ja, haben noch nicht einmal verurteilt haben, sie. sie haben ein Vorurteil gehabt, sie haben Vorurteilt. Bei allen anderen Religionen kann man erklären und nachlesen, da kann man eintreten und das kann man ab einem bestimmten Alter werden. Sie werden verheiratet oder sie sind sie irgendwann einmal unter Zwang. Mein Vater war katholisch, meine Mutter war katholisch und ich bin es automatisch auch. Aber das geht halt gerade bei Raster nicht so sitze ich da vor fünf irdischen Richtern und ich weiß, dass sie in der paar im in fünf oder zehn Jahren in Pension gehen und ich erwarte von ihnen, dass ich Recht kriege. Im Grunde genommen geht es nicht um meine Religion oder um mein Glauben, es geht um Hanf. Es geht darum, dass sie mir erlauben müssen, wenn sie anerkennen, dass ich Raster bin, dass ich ganz legal einen Hanf darf, obwohl der Hanf verboten ist. Weil so sagen, wenn wir es ihnen erlauben, dann kann kommen alle daher und darf behaupten, sie sind Raster. Ich bin der Meinung, der Hanf war es wert, dass Millionen Menschen aufstehen auf der Arbeit und einer klagen, dass sie Raster sind, damit er endlich gebaut werden darf. Ich frage mich wirklich, ob es nicht etwas Wichtiges gibt als ein Popresel groß. Ich könnte auf den Hanf verzichten und das hab ich auch lang und ich habe ganz, ganz lange Zeit nichts geraucht und bin trotzdem immer Raster gewesen. Ich bin alles das, was ich heute bin, auf die Weg gekommen. Und genau deswegen steht es mir zu, dass ich einen Hanf rauche und dass ich einen Hanf abbaue. So wie es die Christen zusteht und die Katholiken, dass da gar kein Blut dringen von ihrem Sohn Gottes, sondern an ganz ordinären Wein. Nein, es hilft nichts. Ich muss eher erklären, mein Glauben muss ich eher erklären und 25 Journalisten warten drauf, dass es eine Gaudi gibt. Und ich, was soll ich sagen, ich habe einfach an dem Tag versagt und die 25 Journalisten haben ihnen eine Gaudi gehabt. Wir feiern ja jetzt wirklich bloß ein Fest und da loben wir immer alle dazu ein, auch die von draußen. Wir feiern schon früh und gern, aber dieses Fest ist das Größte und für uns auch das Wichtigste. Wir werden jetzt andere Fest verlegen oder darauf verzichten, aber nicht auf das. Wir feiern ja Weihnachten nicht am 24.12., sondern am 11. Oktober, weil dort die Geburt von unserem letzten Kind war im Dorf und wir haben uns wirklich total gefreut, dass es Dirndl war. Ja, aber dies Fest ist das Wichtigste. Wir feiern unseren rückkauf mazoll am 2. Februar und laden immer alle dazu ein. Alle Haustieren sind an dem Tag offen und wir kochen draußen im Freien. Mama ist schon wirklich saukalt, aber wir tanzen und singen und die schwarzen Sklaven singen ihren die weißen Eroberer an Eisenketten durchs Dorf, die Blechmusik spult und die schwarzen schlagen die Cemwe dazu. Aber ganz zum Schluss tanzen wir alle miteinander, die Sklaven und die Eroberer, die von draus und die von drin, die alten und die jungen und die Ketten ist vergessen. Aber nur was haben wir an dem 2. Februar gefeiert. Und zwar haben wir uns 2006 dazu entschieden, dass wir alle Uhren erhalten bei uns im Dorf. Die Kirchtschamuhr zeigt genau vier Minuten nach halb neun Uhr an. Da ist das letzte Polizeiauto an der Schwarzbacher Grenze umgedreht und hat über die Autobahn auf Räuger Hall reinfahren müssen, weil wir es nicht mehr durch unser Land durchfahren lassen haben. Alle Uhren bei uns im Dorf, früh sind nicht mehr da, zahlen dieselbe Zeit an. Immer, ja, allebei. Wir haben uns abgewöhnt, dass wir unsere Tage zerstückeln und haben sie einfach einteilt in, in der Früh, Vormittag, Mittag, Nachmittag und auf die Nacht. Für uns ist der Tag gegangen, wenn die Sonne aufgegangen ist, Und er ist vorbei gewesen, wenn es so ein Untergang ist. Das heißt nicht, dass wir einfach alles da haben, wo wir Lust gehabt haben. Und wenn wir keine Lust gehabt haben, dann haben wir einfach nichts da. Nein, das heißt das nicht. Du kannst groß an Hopfen oder die Äpfel nicht weil wenn du Lust hast. Wir haben uns an ihre Termine halten müssen und sie haben uns Urlaub geben oder Arbeit geben. Die Welt, das kleine Stücke Land, auf dem wir gelebt haben, war unsere Uhr. Und der Frühaufsteher hat einfach die Kühe abgemolken und der Spätaufsteher hat einfach die Laternen angezündet. Der v Linzer hat gar nichts da, die hat es auch gehen bei uns. Und jeder hat zu seiner Zeit das gemacht, was zu machen ist. Und wir sind alle Termingericht fertig geworden. Im Urlaub, da haben wir einfach alle gewartet. Auch jedes Lebewesen auf der Welt hat Termine, ob das die Gnus in Afrika sind oder die Krokodile, die auf die Gnus warten oder die Schaf am Vorderheilberg. Alles hat seine Termine. Und ich habe nie verstanden, wie man einen Baum umschneiden kann im Herbst, wo er doch im Frühjahr einen Termin hat. Da muss er Platteln kriegen, da muss er die Luft sauber halten, da muss er die Vögel Versteckmöglichkeiten bieten. Alles hat seine Termine und wir haben uns an die Unseren gehalten. Es hat Jahre gedauert, bis wir uns das abgewöhnt haben, dass wir fragen, wie spät wird es denn sein? Und angefangen haben, dass wir sagen, wir kommen nachher, wenn der Länger aufhört oder der Tisch ist im Herbst fertig. Wir haben das Zeitgefühl für Stunden und Minuten nicht mehr gebraucht. Es hat gelangt, wie wir gesagt haben, nachher oder gleich. Es hat schon noch morgen und übermorgen geben. Das hat ja nicht aufgehört mit dem Uhr stehen bleiben. Aber wir haben nicht mehr nach Minuten oder Sekunden gelebt. Wie oft habe ich mich geärgert, wenn ausgemacht war, dass um drei irgendwas ist und um zwanzig nach drei war es erst. Ich habe Unpünktlichkeit gehasst und ich hasse heute noch. Ich bin stark sauer, wenn einer zu mir sagt, er kommt am Nachmittag und er kommt erst auf die Nacht. Wobei man die Jahreszeit natürlich berücksichtigen muss. Nachmittag ist Nachmittag und das geht nach unserer Zeitrechnung auch Mittag an. Und auf die Nacht, da ist schon dunkel. In der Nacht schlafe ich und auf die Nacht, da bin ich nur wach. Wenn einer zu mir sagt dass er am Nachmittag kommt, dann heißt das nicht, dass ich da sitze und warte, bis er kommt, sondern das heißt, dass ich weiß, dass er kommt und wenn ich gerade nicht da bin, wenn er kommt, dann komme ich nachher gleich und das nachher gleich bedeutet nicht eineinhalb Tag, sondern das bedeutet, dass er da warten kann, bis ich da bin. Und so habe ich mich bis jetzt mit jedem getroffen, mit dem ich irgendwas ausgemacht haben. Wir haben mit dem Abstellen von den Uhren wieder angefangen, dass wir was ausdrücken und unsere Sprache oder bestimmte Worte betonen. Wir haben uns wieder angeschaut und haben aufgepasst, was der andere sagt. Wir haben ein Dialekt gesprochen und haben uns wieder verstanden. Gleich und gleich ist nicht gleich. Und jetzt gleich oder nachher gleich, das darfst du nicht verwechseln, sonst bist du oft schlecht drauf. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich irgendwann einmal in den letzten Jahren schlecht drauf gewesen war. Wir haben uns an unsere Termine gehalten und keiner war dem anderen B.S. Sie sind in unser Dorf gekommen und wir haben uns auf sie gefreut und wir haben mit ihnen gelacht oder wir waren mit ihnen in Stadt. Sie sind in unsere Häuser gesessen und keiner hat gesagt, jetzt wäre es aber dann Zeit. Sie haben mit unseren Kindern gespielt und haben mit unseren Frauen tanzt. Sie haben mit uns gegessen und trinken und wir es gefroren haben. Da haben wir ihnen die Bienen aufgemacht und sie haben sie an unseren Ofen zu besitzen dürfen zum Aufwärmen. Sie haben gesehen, dass wir auf nichts verzichten haben müssen und dass wir mehr gehabt haben, als alles Geld auf dieser Welt wert ist. Wir haben nicht mehr auf die Uhr schauen müssen, Und dadurch haben wir unser Alter vergessen. Es hat bloß nur drüben gehen oder herüben, draus oder drin. Und wir, ja, wir waren endlich drin. Wir sind von draus, vom kalten Reingegangen ins Warme und wir haben die Tiere hinter uns nicht mehr zusperren brauchen. Wir waren endlich daheim. Ja, wir waren endlich daheim, aber wir haben kein Tier mehr zusperren brauchen. Unser Leben ist ein Tag im Universum und da gibt es ein Früh und da gibt es auch auf Nacht. Da gibt es einen Vormittag, einen Nachmittag, einen Mittag Und der Nacht. Und wenn wir irgendwann einmal nicht mehr da sitzen und mit den Kindern, dann ist es einfach Nacht geworden. In der Früh sind wir auf die Welt gekommen und am Nachmittag, da haben wir schon graue Jahr gehabt. Es hat die Sonne scheint an dem Tag, den wir gelebt haben, und es sind Wolken aufgezogen. Es war nass oder kalt an dem Tag. Es ist hell geworden oder es ist finster geworden. Aber ich habe nie vergessen, dass die Sonne immer scheint. Auch wenn ich es grad nicht sehe. Immer. Ja, allweil. Morgen kommt die nächste Generation und übermorgen die Generation nach ihrer. Sie werden vergehen und sie werden kommen, aber die Sonne scheint immer. Ja, allweil. Ich bin jetzt 93 und ich habe den ganzen Sommer bloß gehofft, dass es bald Herbst wird. Ich habe es im Frühjahr schon gemerkt und ich habe den ganzen Sommer Abschied genommen. Ich war komischerweise nicht traurig. Ich habe mir gedacht, traurig wäre es schon sein, wenn es so weit ist, aber ich habe keine Traurigkeit empfunden. Mein Termin, mein ganz eigener Termin ist gekommen und ich bin zur rechten Zeit fertig geworden. Ich wollte lieber im Herbst oder im Winter sterben und jetzt ist es geschrieben auf die Berg, für nie, dass ich weiß, dass Herbst ist. Ich war jeden Tag bei meinem Baum und jetzt freue ich mich richtig auf ihn. Ich habe den ganzen Tag mit meinen Kindern und meiner Frau verbracht und jetzt sitzen wir auf der Terrasse und warten auf meinen Sonnenuntergang. Ich schaue nicht zurück auf mein vergangenes Leben, ich schaue viel zu meinem Leier. Ich habe viel mehr Glück gehabt in dem Leben, was ich braucht habe für die kurze Zeit, die ich da war. Und vielleicht war mir auch gerade deswegen keiner neidisch. Ich hab mir nie was genommen und habe alles gedrückt. Ich weiß, dass sie traurig sind, weil ich morgen nicht mehr an ihrem Tisch sitze. Ich sie gerne eine Tränen überlaufen. Und was kann schöner sein, als das Bewusstsein, dass du weißt, du bist geliebt worden. Wir sitzen da und warten auf meinen Sonnenuntergang. Und wir brauchen nichts mehr miteinander reden in irgendeiner Sprache. Wir schauen uns einfach bloß an. Den nächsten Tag wird es kalt, werden und vielleicht schneit zu gehen. Es ist ein guter Zeitpunkt zum Gehen. Wir schauen uns Nur einmal in Augen und sagen wir uns in Gedanken nur einmal alles das, was wir uns eh schon gesagt haben im Leben. Und wir brauchen uns für nichts entschuldigen und für nichts scheinen. Ich kann fertig machen und das Schönste, was ich kann, selbst entscheiden, dass es heute ist. Ich darf wahrscheinlich nur zwei, drei Wochen leben oder länger. Es ist ja nicht so, dass ich sterben krank bin. Nein, ich fühle mich sogar richtig wohl. Aber ich weiß, dass heute mein Sonnenuntergang ist. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht mit ihm handelt oder falsch um einen Tag. Ich bin aufgestanden, wie wenn ich unter Drogen steht dort weil die Sonne weg war und sie sind alle sitzen bleiben. Ich bin aufgestanden, weil wenn ich gleich wieder kommen da mit dem einzigen Unterschied, dass ich noch einmal zurückgeschaut habe, weil ich gewusst hab, dass es mit denen Augen nicht mehr so sehen wäre. Ich habe mein Bündel genommen und bin umgegangen auf mein Zoll zu meinem Ahorn. Und die Blätter waren rot, gelb und grä. Ich bin aufgestiegen zu meinem Bett, das mir meine Buben gebaut haben und bin reingekrochen in den Felsag, den mir meine Frau genaut hat und habe mich hingekriegt zum Schlafen. Ich habe nur einmal einen Joint geraucht und ein paar Samenkörner vom Hanf um mich herum verteilt, weil ich wollte, dass der Hanf im Frühjahr um mich herum wächst oder aus mir raus. Ich bin eingeschlafen mit dem Gedanken, dass der Sohn immer scheint. Ja, ich habe gewusst, dass der Sohn immer scheint, auch wenn ich es nicht mehr sehe. Immer, ja, Raster. immer, bei ich. Die Adern waren laut und ihr Herz hat sich schmerzhaft verkrampft, wie es nichts mehr zum Durchpumpen gegeben hat. Der letzte Schlag war ein Zucken und dann haben sie alle Muskeln entspannt. Ihr Gehirn hat noch gelebt, wie es ihren Körper mit der Kettensäge vom Schwanz bis zum Schädel am Rückgrat entlang durchgeschnitten haben und hat versucht, dass sie sich an den Sonnenuntergang von gestern erinnert. An irgendeinen Sonnenuntergang. Aber es waren keine Erinnerungen mehr da, die haben sie gerade mit dem Schlauch vom Hänger gespritzt und mit dem Gummischaber in den Gulli Am nächsten Tag haben sie sich alle schon ins Gewand gezogen und sind in die Kirche gegangen, und haben gesungen und bett, und den Tag drauf war wieder Montag. Am 19. Dezember 2108 ist in der Zeitung gestanden, dass der letzte König gestorben ist von dieser Welt. Er hat sein Reich verlassen, in dem alles sauber und zusammengeräumt war, und er hat sich auf dem Heimweg gemacht. Er war der Einzige, der sich auf dem Weg nach Süden gemacht hat, und an einem schönen, klaren Tag ist er am Meer angekommen und rausgeschwommen zu seinen Brüdern und Schwestern. Aber er hat keinen mehr getroffen von ihnen. Keine Wahl hat es mehr gegeben. Eines Tages sind wir alle vor ihm gestanden und er war gerührt und die Tränen sind ihm Obergelaufen und in Tropfen an seinem Kinn baumelt. Er hat gerührt und er hat sich geschämt, weil er erkannt hat, dass wir alle seine Kinder waren. So sind wir durch unser G geworden, was wir nie geworden waren, wenn wir blind waren. Väter und Mütter, Söhne und Töchter, Cha, Rasta, I, Gott und I, Afrika und I, I und I, wir waren die Ersten. 2208, zum hundertsten Todestag vom letzten König, ist die Gemeinde Mazzol vom Bürgermeister von Bad Eigenhall zur Gedenkstätte ernannt worden und für alle Besucher gesperrt worden. Die Natur hat sie wieder nehmen dürfen, was ihre eh schon gehört hat. Ich habe jetzt zwei Wochen, jeden Tag, Abend für Abend, drei, vier, fünf Stunden meine Geschichte gelesen und ich habe es sehr genossen, dass ich mir es einmal selber vorgelesen habe, laut, da bei mir in meinem Haus. Ich bin froh, dass es vorbei ist und ich freue mich über jeden, der es hört und ich freue mich über jeden, der sich mit mir freut, dass ich es ihm vorlese. Jetzt ist es vorbei und ich bin froh, dass es vorbei ist. Jetzt sitze ich mich hier, jetzt baue ich mir einen Joint, Und den rauche ich jetzt dann gemütlich und dann gehe ich ins Bett zu meiner Frau und zu meinen Kindern und ich wünsche alle schöne Weihnachten und ein gutes Jahr und überhaupt einfach eine schöne Zeit auf dieser Welt. Habe die Ehre!